podvečer. Práve teraz odštartovala zvučka reláciu Hovory M so starým hostom Vladimírom Večiarom. Vítajte. Ďakujem a rád som, že nás aj niekto počúva. A výborne, to vždy poteší. <laughs> Dobre, aspoň tí naši doma počúvajú, istotu máme. A to je v každej televízie. Počúva, nemyslím, že poslúcha. Áno, niekde mamičky aj len pozerajú titulky, že Á, zvuk robil môj synček. Je to také milé. A... Pri Mixplute je Peter Sabela, tak ako vždy v tejto relácii a on vám povie, ako sa s nami môžete spojiť. Dobrý večer, takže môžete nám zavolať, poprosím neskôr, keď sa relácia rozbehne, na 0951 485 385 alebo nám môžete písať SMSky na to isté číslo alebo na mail No Svet je neustále v ovare, takže zasa nie je núdza o tie udalosti, ktoré sa udiali. Niektoré sú zložitejšie, niektoré menej zložité. Vtipné na tom je, že médiá sa zvyknú venovať tým menej zložitým a tie, ktoré ovplyvňujú veci niekoľko rokov dopredu, ako si zanikajú. Ja by som sa zastavila pre pre mňa najdôležitejšiu a najhrôzostrašnýšiu správu. To sú vyjadrenia kancelára Merca. Tak samozrejme, že tých vyjadrení je veľmi veľa. Sú vyjadrenia, ktoré boli pred voľbami, ktoré boli podstatne tvrdšie. Hovoril o povinnej vojenskej službe hovoril o tom, že Nemecko musí byť vojenský najsilnejší štát a najsilnejšia mocnosť v Európe. Čiže tým sa hlasil k starým postaveniam to isté, čo hovorili kedysi prušiaci, čo hovorili v dvoch vojnách Nemci, že taký to musia byť. Vrátil sa k tejto retorike. No a samozrejme, že toho, čo povedali, je veľmi veľa. Ale aj toho, čo urobili, je veľmi veľa. Evropská unia hovorí, že na zbrane dá na podporu vojenského prémyslu 800 miliard. A on požadoval ešte pred voľbami 500 miliard. Ano. Samozrejme, že bolo isté, že tak, ako je parlament zložený, tých 500 miliard nikdy nedostane. Už bolo po voľbách. Bolo jasné, aké sú sily, aké sú zámery a boli jasné jeho osobné zámery v oblasti e, budovania Ozbrojené sily v Nemecké spolkové republike, tak to vyriešil spôsobom, ktorý opovrhuje nemeckým voličom a opovrhuje aj nemeckým parlamentom. Dohodli sa so socialistami, že pôjdu do spoločnej vlády. V starej koalícii ešte týždeň boli zelený. Dohodli sa, že zelení dostanú navýšenie v rozpočte o 100 miliárd, ak tesne pred nástupom nového parlamentu v tom starom parlamente záväzne odhlasujú tých 500 miliárd na zbrojenie. Mm. Čiže parlament, ktorý nastúpil o týždeň, vlastne už mal tieto veci vyriešené. vyriešené. Hoci sluby voličom politické zaskupenie a pomer syn v parlamente takéto závery vylúčoval. Toto je spôsob, ako ukázať tým voličom, ako ukázať parlamentu. Som tu, som šéf, máme vodcu, tak budete rešpektovať. Samozrejme, že to nebolo jediné potom to pokračovalo ďalej aj k situácii v Európe, kde sa okamžite priklonil k dovtedajšiemu dvojbloku alebo k trojke. A poviem, že to dvojbloku, to boli francúzsko-britské spolky, ktoré sa pripravujú na konflikt v Európe, provokujú tento konflikt a chcú ho vyvolať. Ale našli sa ľudia rovnakí. Francúzsko zastupuje Macron ktorý, keď mal nejaké e, težkosti, navrhol voľby. Uh -huh. Tie voľby prebehli. Macron bol v koalícii a ani v tejto koalícii nebol schopný mať také sily, aby mohol ísť do vlády. Čiže Macron voľby prehral. Uh -huh. Napriek tomu, že čakali mnohí, že odstúpi a že dá priestor, aby na základe výsledku volieb pokračoval demokratický proces ďalej a volili niekoho iného, tak volil inú taktiku. Pozbieral nejako vládu, ktorú vymenoval a bolo isté, že tá vláda neprejde s rozpočtom, že tam najneskôršie končí, Aha. že tie sily v parlamente sú také, že ho nepustia. Francúzské zákondárstvo ale umožňuje, aby vláda mohla schváliť rozpočet bez parlamentu, ale keď to urobí, musí odstúpiť. Čiže premyslenie zdali vládu, táto vláda prišla s rozpočtom, schválila a odstúpila. Čiže zase s obídením parlamentu, výsledkov volieb a opovrhovaním voličov prosím, to je už druhý z tej ano. trojky, presadzujú militaristický kurz svojho štátu. Nepotrebujú vôbec nejaký politický dohodu a nejakých občanov. Manipulujú technikami, aby, aby manipulovali výsledok bola. pre seba osobne vhodnejší. Nie, aby sa oni podriadili vôľu ľudu, ale aby využili ten vplyv, ktorý majú ústavný a manipulovali s tým tak, aby to vychádzalo v ich prospech. Takže špinavá hra. To je druhé. To isté v Británii. Starmer takisto. Ako prišiel tento premiér s akými predsavzatiami a čo robí, je to isté. Smeruje to zase k bohenským silám. A ku tomu sa ako štvrtá pripája Madam, Pani, alebo frau. A Pfizer. Von, <laughs> Fraj von, von Pfizer. Von Áno. Ktorá, Ktorá to má ešte lepšie premyslené. Vyznamenali previslené. za boj proti covidu. Cenu Karla 4. Dostala. Potom... Ač, máme tu dve FFA, ktorí títo mocní sa dohromady. Vidia, že von Leinova je v nejakej ťažkej situácii. Rubnuje metára, tým povedia všetko je v poriadku. Tšialené. súčasne má prebiehať dúfam, že aj prebieha vyšetrovanie covidu kde predtým všetky evropské médiá označili za podozrivú ano. tie podozrenia nie sú vylúčené súd ich potvrdil ak sú potvrdené tak nemôže za to isté dostávať medielu Karla IV. Vždyťte, že môže. To nie je na svete Ale všetko Ale ak sa manipuluje takto a čistí sa s tým a manipuluje na tom vrchu, tak to takto môže byť. Áno. Čiže pre všetkých týchto prijaznívcov vojenského kurzu je typické pohrdanie ľuďmi, pohrdanie ústavnými orgánmi, ktoré nepracujú podľa nich. Samozrejme, že potrebovali legalizovať aj to, že niektoré peniaze z Európskej únie pretečujú nečlenovi Európskej únie, to je Veľkej Británii, tak urobili zmluvu, ktorá sa dotýka aj obrany. Hm. Kto čítal obsuch? Kto ho schvalova? No. Čiže zase si sami urobili svoje. Čiže zase manipulujú a tlačia celú Európu do konfliktu, do vojny. bez ohľadu na to, či to chcú alebo nechcú. Keď sme rozprávali o nemeckom kancelárovi, týmto sa to nevyčerpáva, uh -huh. pokračuje to ďalej, oznámil verejnosti, že od okamihu jeho vyhlásenia nebudú verejnosti oznamovať, koľko a akých zbraní dodávajú na Ukrajinu. To čo znamená? Že bude to politika utajovaná pred vlastnými občanmi. Za ich peniaze? Za ich peniaze. Ale súčasne bude dostupná spravodajským službám. Čo je jasné. Čiže tu nejde o to, že ide on robiť utajenú vec. Ide robiť vec, kde chce vyradiť občanov z rozhodovania a kontrolovania toho, čo za ich peniaze robí a z ich povrania. To je tiež považlivé, tý viacej, že síce vyhral voľby, ale tesne po voľbách väčší počet hlasov medzi občanmi má Aliancia pre Nemecko. Ktorú chcú postaviť mimo zákonu. A aby toto Aliancia pre Nemecko prestala, takto to vyskakovať a obťažovať tak jeden zo spravodajcov, oni nemajú Sisku, oni majú úrad na ochranu ústavy. Ale tak jeden zo spolkových krajín, no? jeden z tých predstaviteľov, povedal, že je to fašistická organizácia. A treba ju ne postaviť mimo zákon. Ned dokazuje, nemá právo rozhodovať, je to vec občiansko na ktoré musia rozhodovať len súdy, vyhodnotiť všetko, musia existovať dôkazy, to sa nerobí to no sa ozdávne médiá, zverenia a dosť. Krátky proces, my máme pravdu a sme jej držiteľi. A už sú čistí, oni už nie sú a títo už sú označení. Dobre, ale nemôže tam, však tam majú tiež generálneho prokurátora určite, tak jednoducho môže nemôže Ale na to, že prokurátor sa ozve, ten sa ozve ten sa ozve. Tu sa utvára systém, ktorý do podriadenosti bere všetky vnútorné orgány, na princípe v Ocovskom, budete robiť tak, ako hovorím. Čiže Führer. pôjdete. Führer. Tu nie je iná. A to povedali na tom, aj nám. Keď byďme... ešte, počkajte, ku oh. tomu ešte prídeme. On má tých zá, zábavných Aha. vecí ešte viacej. Poďme ďalej. Tak samozrejme, že okrem toho, že povedal, že nebudú zverejňovať, čo budú dávať na Ukrajinu, tak sa vyznamenal s druhou vecou, keď v mene celého Západu oznámil Ukrajine, že sa rušia limity pre použitie zbraní, ktoré dostali od západných štátov, respektíve aj tie, ktoré síce o západu idú, ale obsluhujú to príslušníci ozbrojených síl týchto štátov uh -huh. na území Ukrajin. Uh -huh. Že sa rušia akékoľvek územné obmezenia ktoré boli napríklad do 300 km do 500, teraz nie sú vôbec. A je možnosť odstrelovať všetko na území Ruskej federácie. No nie len možnosť, oni ju využívajú. Sú tam rakety až do letom do 1000 km. Aj túto noc nejaká zničila. Ale veľmi otvorená je otázka, ktorá bola predmetom aj koaličných rozhovorov medzi e, sociálnou demokraciou a CDU-CSU, kde sociálne demokrati, aj keď majú Piktoriovsa, ktorý je dosť militantný, však pre neho tie peniaze a všetko by znamenal rozvoj vojenského priemyslu, rozvoj armády a tý, jeho hrozba bude kvitnúť. E, rakety Taurus, ktoré majú dosť vysoký dolet, ale aj veľké a ťažké nálože, ktoré mi môžu poškodiť. Tak tam bolo rokovanie, že tieto rakety do Ruska nepôjdu. Rusko oznamuje, že rakety už na území Ukrajiny sú. Kde je pravda? Mm. Vo vojne pravda zmizne. Kto vlastných ľudí? Mm. Ak v tejstej tej veci sú vyslovené dva súdy, nemôžu byť obidva <laughs> Jeden musí hovoriť nepravdu. Samozrejme, že toto oznámil, to znamená, že rozširuje konflikt na Ukrajine na celé územie Ruskej federácie. To je jeden aspekt. Druhý, tým, že tieto zariadenia technické, rakety treba ovládať, navádzať a zameriavať a všetko technické je a Ukrajina túto techniku nemá. Tak zapájajú členské štáty na to do vojny s Ruskom. Áno, čiže obsluhá celého toho prístroja, ktorý tam aj rozšíril z územia ano. Ukrajiny na celé územie Ruskej federácie. Už sa rozšírilo. Áno. To už beží. Samozrejme, ku tomu ide nielen o rakety, ktoré majú dolet, ale už ide aj o možnosť robiť e, teroristické akcie, robiť rozličné výbuštiny, klásť a tak a zavražiť nejakých ľudí. To všetko sa otvoril týmto priestor. Prosím, pamätajte, rozšírenie vojny o celé územie Ruskej federácie oznámil nemecký kancelár Merc. Hovoria na obranu aj to, že Rusko urobilo veľký útok na Kiev, na technické prostriedky a vybavenosť, ktorá by mala slúžiť vojenským cieľom. No dobre, ja poviem k a vy poviete, čo si o nej myslíte. Vraj ten Kiev, to, že tam bol ten útok taký troška silnejší, ako bežne je preto, lebo sa pokusili. Uh, helikopteru, v ktorej bol Putin, likvidovať. Viete niečo také? Samozrejme. Za prvé uh, Zelenský predpovedal, zhruba je to tak okolo mesiaca a neviem presne na dátum, že sa politika Ruska bude meniť, lebo Putin zomrie. Uh -huh. Ale Krištáľová s tým sa všetko bude. vyrieši. Uh -huh. Samozrejme, Putin sa teší dobrému zdraviu, tak nie je to také jednoduché. Ako si to predstavuje, to tiež neviem, ale optimisticky vystupoval v tomto. S tým, že v Kursku vytlačili ukrajinských vojakov, tá oblasť bola vyčistená vojenský, ale zničená. Potrebné sú federálne zdroje uh -huh. a potrebné bolo ovoznáme sa so situáciou na mieste. Tak neverejná, neohlasená cesta Putina na helikoptére smerovala do tejto oblasti a v tejto oblasti sa vyskytovala. Uh -huh. Proti jeho helikoptére vyštartoval roj, veľký roj, bezpilotných raket, uh -huh. ktoré mali za úlohu túto helikoptéru ozniečiť. Putin mal samozrejme zabezpečenú aj ochranu z dušného priestoru. Garantoval to jeden z generálom. A dochádzalo k zrážke tohoto útočiaceho prostriedku s, s obrannými prostriedkami. Uh -huh. A skončilo to tak, že ich zničili skôr, ako by zasiali helikoptéru s Putinom. Ale že cieľ bola likvidácia Putina o tom nie je pochybnosti. No a potom došla odpoveď, ale my sme sa dozvedeli. No samozrejme potom re, išla reakcia v Kyjeve na to, že sa pokúšali zabiť prezidenta štátu. Tá reakcia bola slabá, slabá že? Bola umiernená. Naše médiá až na jeden kratučký článok, toším plus jeden deň, všetky mlčia o tejto okolnosti. Ano. Nehovoria pravdu. Ne, ani po slova nebolo o tom, že bolo ráno, ako otrasne zase Rusy zautočili na Kiev. My to hovoríme len preto, že to bolo potvrdené. Takže preto ten konflikt, ktorý je, rastie. Rastie do šírky. Súčasne po tomto vyučovacom lete Putin mal stretnutie so zástupcami v obrane a bezpečnosti Ruskej federácie, kde so rozoberali situáciu vôbec bezpečnostnú, aká je, hovorili aj o tom, že vlastne sa pôsobnosť zásahom rakiet britských, francúzských, amerických a nemeckých rozširuje na celé územie Ruskej federácie. A pretože tieto štáty sú štáty NATO, tak vlastne do konfliktu vstupujú štáty NATO a, a Rusko. Rusko. Čiže prestáva byť vojna na Ukrajine záležitosťou Rusov a Ukrajincov. A toto je veľmi nebezpečné. Stáva sa konfliktom všetkých. A teraz Rusi sú pred otázkou, čo budeme robiť keď na nás budú útočiť a budú nám ničiť a už aj ničia viaceré technické zariadenia, pretože rozvietkou kozmickou sa vyberajú ciele, určujú sa tie ciele, to robia zahraničné. Odborníci, mm -hmm. na to sa robí navádzanie na tie ciele, ktoré pôjdu, kde pôjdu a kedy pôjdu. Aj síla vybušný, čo treba, kde odpáliť a tak to už beží. Áno, aj dnes niečo uniklo Takže teraz ruských... je otázka, že ako sa Rusko zachová. Ja neviem predpovedať. Hovorili o tom na tejto porade, ale nie celkom Jasne. dosledne, ale predtým boli vyjadrenia Putina, že ak sa toto stane, tak Putin bude reagovať tak, že vrátia tieto údery štátom, z ktorých tie zbrane pochádzajú. Čiže štátom, povedal to tak. Nie že lebo oni pôjdu z Ukrajiny, samozrejme. To, to nebudú bombardovať Ukrajinu, keď tam budú Francúzii strieľať svojimi raketami na Rusko. Na Rusko. Budú mm -hmm. to vracať Francúzom. I. Budú to vracať Britom. Takže budú to, to vracať Nemcom. A možno niečo buchne a Brusel. No lebo niečo ide po internete o, taká, akože prepis Putinovho prejavu, ktorý je dosť vážny, ale potom to zase začali spochybňovať a písať, že to umelá inteligencia vytvorila. Takže on je to taký zmierlivý, ale veľmi jasný. Ak to povedal on, nevieme, dnes už to pri tej umelej inteligencii človek ani nezistí, ale jasne povedal a zopakoval, že nebude svet bez Ruska. Tam som aj, ja čítal toto, ale tam je jedna veď zaujímavá, že sa to netýka menších štátov, ktorí nie sú v tomto... Áno, to ma veľmi v tomto hrozivom ma potešilo, že menšie štáty sa nemajú bať. nepovažujem to za hodnoverný dokument, nemám ho overený. Je taký, nikde sa nedal nájsť zdroj, ja som sa snažila, ale nevyšlo to. Ale na každý pád je v tom veľa pravdy. Ale to, čo hovorím, že slúbil odpoveď na územie týmto štátom, to je pravdivé. Ale nikto z nich to ešte nekomentoval. Oni nemajú strach, oni proste... No, oni sa tešia z No, môže byť a tam sa hovorí aj medzinárodnom práve, kde je právo na odvetu. Áno. Ale vysvetľujú to tak, že tá odveta by mala smerovať proti Ukrajine, nie proti nim. <laughs> Lebo to išlo z územia Ukrajiny. Prešpekulované je to dobré. Aj keď z územia Ukrajiny to robí ich vojenská organizácia No aj zbrane. ja nechcem verič. A ciele sú na území Ruskej federácie. Ona sa má tvárať ako baranok, že to bude príjmať. Je jasné, že to eskaluje do obdobia. A Mertz bol ten, ktorý tú eskaláciu uhlásil, že to pôjde ďalej. Že žiaden mier... Že týmto ešte neskončil. Mertz dáva veľkú lekciu všetkým štátom Európskej únie cez Maďarsku a Slovensku. a hovorí, buď budete s nami, to je aj. s touto trojkou, alebo štvorkou, solidárne a schvalovať všetko, čo proti Rusom robíme, alebo vám zastavíme fondy európske. Za prvé, to nie sú ich fondy, to sú fondy spoločné. To bolo zaujímavé. Za druhé, do tých foriem by sme mali prispievať, aj keď nám ich nebudú dávať. Za tretie, nikde sa o tom nerokuje, Nehovorí sa o tom, že začo. Hovorí sa o solidarite verbálnej. Lebo ku skutočným hlasovaniam a rozdielom nedošlo. Nedošlo. Teda buď budete chváliť nás a prestanete kritizovať. A alebo budete do boja kričať. Nebudú sankciele proti Rusom, ale aj proti členom Európskej únie. Zaujímavé je, že dostaneme sankcie za to, že nepodporujeme sankcie. To no, je ja divadlo. vám na toto opoviel, skúsenosť zo života, ktorá bola analogická, ale nie je totožná. Viete, že ja som si 68 rok odnášal, 20 rokov, že som si ho drábal aj vo na vojenskom priemysle. A Rozprával som sa aj s tými ľuďmi, ktorí vtedy boli pri moci. Hovoril som, veď nebolo treba tak veľa, aby ste ten zásah Rusovu odstránili. Veď od júna bolo jasné, že vojenský zasiahnu. Dali si podmienky, tie podmienky ste mohli nejako to močiť a pokračovať ďalej v tom procese. A nie všetci, iba niektorí z nich mi povedali, ale veď my sme chceli, aby tie Rusi prišli. Nemali sme inú možnosť, ako ukázať celému svetu ich pravú tvár. Ako ukázať komunistom, že aj ostatných štátov, že čo to je vlastne komunistická strana Sovjetskosť, zväzu a Politbíro. A že túto masku zmenitou akcii ostrhli dole. Áno, niektorí to tak videli. Či to tak naozaj bolo, nie som si istá. A keď som odpovedal, že ale čo sme u nás za to odnesli, tak by odpovedali. A čo oni? Vyvolalo to okamžitú krizu komunistického komunistickom notí na Aha. západnej Európe. Vyvolalo to isté opatrenia medzi komunistickými stranami. Východ Európy poliaci, keď mali podobnú situáciu, už odmietli prijať pomoc priateľskú ostatných armád a riešili si to sami. Dokonca to aj bývalému prezidentovi, ktorý nariadil zbrojený zásah, ale vlastných proti vlastným, zohľadnili, že to urobil dobre, že nepustil tých druhých tam. A začalo... Kríza vo vnútri tohoto táboru nezačala. Ona sa rozvíjala. A išlo okamžite, to išlo ako vlna. Do desiatých rokov sa všetko rozpínalo a do 20. rokov sovietsky zväz nebol. Strelili nebol. si do kolena. Ano, v tom, tom bode si už strelili do kolena. Veci Kýže sa potom vyvíjajú To znamená, v čase. že ak merc, Začína robiť túto istú politiku. Nezabúda, nech nezabúda, že my sme už boli v jednom zoskupenie, skupení, ktoré takto skončilo. Máme, skúsenosť. Máme tú skúsenosť. Že ak sa robia a opakujú tieto chyby vo vnútri Európskej únie, záver bude ten istý. Nie je tu to, že a povia, Tempovia, tempo. tempo. Mertz. Dobre, ale... Anglický predseda vlády. Francúzský Macron ktorý Budú sa snaží ešte zničiť aj proti vlastným ľuďom, aj politiku bocenskú, aj proti Spojeným štátom, aj proti Rusku, ale aj proti Číne. Budú chcieť byť novým púbkom sveta, na čo nemajú a dlho ani nebudú mať. No, že Nemci chcú byť najsilnejšia armáda. No, nebudú. No, vieme, že Aby nebudú. mali toľko vojakov ako Číňania, tak to sa im nepodali. To by nemky museli rodiť. Ja, to to nepojte. <laughs> to naozaj nebude. radosť, Dobre, takže to nebude. Ale môžete mi po odpovedať na otázku, MERC nie je niekto, za kým nie je niekto. Čiže že, určite, že, že... Sa povie o takomto programe, že tu bude venované v priebehu najbližších rokov bilión 300 miliard eur na zbrojný priemysel a vyzbrojovanie. Preto mi je povedané, že tieto peniaze nesmú byť použité na ochranu obyvateľstva, ale musia byť na výrobu zbraní a nábojov. No. Len na vojnové ciele. Proti komu sú určené? No, proti východu. No proti Rusom, aj Samozrejme. to oni nehovoria máme nepriateľa Rusov, musíme sa vyzbrojiť, aby sme do istia počo rokov vedeli zvládnuť vojnu. To znamená, momentálne ta vojna Rusom nehrozí. Ale Západ sa bude vyzbrojovať. Západ hovorí, sme ohrození, ano. ale ich rakety padajú v Rusku. Presne. Ale ruské rakety ešte u nich nepadajú. Ale to neznamená, že nebudú. No znie to hrozivo, čo hovoríte, ale je to úplne logické, z toho vyplýva. Ale Ty... samozrejme, že potom je to ešte aj ďalší aspekt, že v Amerike nastúpil Trump. Trump má iný pohľad na svet, aj usporiadania sveta, aj situáciu Spojených štátov. Veľmi nehovorí veľa o tom, ale ten pohľad je realistický. A robí to, čo môže, preto aby Spojené štáty podvíhol aj záňa zdroje a robí všetko preto, aby sa tam čo najrychlejšie dali do pohybu ekonomické sily a povznesli Ameriku a dostali ju tam, kde ju dostali. Veď dneska je jasné, že vlastne v dobách Bajdena sa nevie, kto bol prezident. No to určite. On bol prezident, ale čo, kto vykonával tú funkciu? Aha, Ako to bežalo? No, dneska je to všetko spochybnené. Ale veď vtedy to všetci vedeli. Samozrejme, Trump má problémy aj doma. Má do problémy doma s demokratmi, ale aj s vlastnými radikálmi vo vlastnej strane. Tí napríklad navrhujú uvaliť 500% celá na všetky štáty, ktorí odoberajú tovar od Rusov. To znamená, chcú ho ekonomicky izolovať. Trump tento zákon nepodporil, ale v Senáte je. No ale Európska únia to teraz prijala, že každý bude sankcionovaný, kto uh, robí akýkoľvek obchod s Rusmi. Európa prijímala 16 balíčkov, prijala 17 príjedna a pripravuje 18. No. A keď Slovensko povie, že nepodpríme balíčky, ktoré poškodia slovenskú ekonomiku, tak govorí, no tak dobre, tak vás poškodíme my. Nedáme vám fondy. No a o tom tie fondy je... to je čo? To je čí majtok. Aj náš. A aké je to rozhodovanie o tých fondoch? Závisí to od toho, či si za vojnu, či si za mier? No, nemalo by pri normálnom rozume. A takže tu vzniká konflikt aj okolo Ukrajiny, že americký prezident by rád, keby vojna skončila. A tieto štáty, sú proti skončeniu vojny, podporujú Zeleského výzbrojov peniazmi i proti vôli Spojených štátov. Čiže to, čo vždy bolo, že rešpektovali vôlu Spojených štátov, dneska ho nerešpektujú a Spojené štáty prestávajú byť autoritou pre nich, ktorú rešpektovať treba, pokiaľ nejde ich vlastné peniaze, a vyhracujú pozíciu aj proti Trumpovi, s tým, že keby nebolo toho Trumpa, možno aj prišiel druhý, čo by bol iný, a spravoval by sa ku nimi inak. No len zajímavé je, že z tohoto sú dve východiska určite minimálne. A ako, to, ako sa rozhodne Trump, či sa úplne obratie chrubtom Európe a, a mám vás... Čiže toto všetko je pokus tejto skupiny v Európe zviesť Európu do jedného krvavého boja. Pričom Francúzsky Macron oznámil, my už väčšiu pomoc Ukrajine nemôžeme dávať, lebo na to nemáme. Britský premiér hovorí, no, akýkoľvek zásah je možný, len vtedy, ako podporia Spojené štáty. A Merc my budeme najväčší aj najmocnejší a my budeme robiť v Európe poriadok. Za čo a ako to urobia? Vrátiam sa k jednému rozhovoru s pani Olbrajtovou. Nemali sme sa radi, ani nebol dôvod. Áno, som si myslela. No a Dal som mi je raz jednu otázku, na čo ste ešte v Európe toľko rokov po vode, prečo nejdete domov? Hmm. Ona mi povedala, ten dôvod je jeden. Nemecko minulo storočí dvakrát začalo vojnu. A kým tu budeme, Nemecko nezačne. Takže keď sa Trump otočí chrbtom, tak budeme na pospas Nemecku a jeho výbojom? No dvojdu sily, ktoré sú, môžeme povedať dneska, historicky navezujúce na historie vodcov. Také mm -hmm. z mali svojho vodcu, ktorý bol v Moskve a prišiel ako pes bez chvosta a srsti. Niemci dvakrát išli na Moskvu a dvakrát sa vrátili do Berlína, takže prišli za nemi rúsi zaopýtať, že kde ste to chceli ísť? No ale môže dôjsť aj k situácii, keď nemusí docházať k pohybu frontov, ale môže dôjsť k vojne najprv rakiet, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou môže prejsť do Tretie svetovej vojny. K čomu sa naozaj približujeme mílovými skokmi? No samozrejme, toto je otázka, čo s tým robiť a ako byť proti tomu a keď sa rozprávam na Slovensku s ľudí, každý povie, a čo my môžeme, nás je málo, my sme malí. Hmm. No a tak mi to nedalo. A som si pozročil, či nás je v Európe ozaj tak málo a sme takí malí, čo toto nechcú. Dneska môžem povedať, že dve najsilnejšie strany vo Francúzsku toto nechcú. Mm -hmm. To je lepej strana, ktorú zatiaľ obvinili z, činu, z trestného činu. Trestný čin má spočívať v tom, že dostávala peniaze na svojich asistentov. Asistných asistentov urobila vo vlastnej strane. Však u nás sa to bežne robí. Aj si majú Z vlastných strán asistentov. Samozrejme, však je to bežné. Takže je to otázka justičnou vývoj a chcú za to zakázať jej činnosť. kandidovať na prezidenta a vyradiť z politického života. Ale sú tam dve silné organizácie, ktoré určite majú tento názor. Sú tam menšinové organizácie, ktoré tiež majú tento názor. V Nemecku najsilnejšia strana Aliancia pre demokraciu. To, čo chce kancelár, nechcú oni No. Kancelár hovorí, že ste fašisti, ani hovorí, ale my chceme mier. Fašista hovorí, sú, že, ty, že sú fašisti, chcú, jasne. Chceš mierci fašista? Jasne. A pritom americkej vláde podporili arianciu pre demokraciu ako budúcnosť Nemecka. Takže je tam táto sila a je tam ešte aj iné síly. V Nemecku napríklad pri tomto veľkom militaristickom programe dvojde, už dneska sa zhoršuje sociálna situácia a oni sú naučení a vysoký štandard je to podstatne vyššie ako u nás. A to isté vo Francúzsku, keď sa to začne zhoršovať, čo robia odborári, začnú štrajkovať a narušovať ten systém. A budú sa brániť. No, ale vo poďme, Francúzsku sa už dávno bráni a moc to nepomohlo. Dúfajme, že... Poďme ďalej. Myslíte si, že taká Liga Nord Mm -hmm. ktorá v talianskom politickom živote zohráva veľkú lohu bude niekedy za nikdy nebudú za takéto riešenie samozrejme majú iné riešenie v Španielsku Španielu sú protesty v Portugalsku sú protesty myslí si niekto že greckí pravoslavní budú chcúť bojovať s ruskými pravoslavnými jasne že nie. Bola vymyslená taká téza, že by pravoslavný ruský a pravoslavný ukrajinský išli pred katolického pápeža sa zmieriť. Mm -hmm. Pre tisíc rokmi sa rozišli. Práve preto, že toho pápeža neuznávali. Tak preto sa tam nemôžu zmieriť. Tak ako teraz... a Uznať, že katolíci sú viac ako katolíci. Oni sú za dohodu, aspoň ruský sú za dohodu. Rokoval som o tom s nimi. Ale nie, takže pápe, to nevyšlo. Jasne, ani teraz to nevíde. Bude rokovanie, ktoré bude teraz v Istambule. Na programe bude mať dva zásadné body. Prvý body je, prímer je. Ukrajina je celý západ, prichádza s návrhom. Prímer je bez na 30 dní. To Ale súčasne západ výhradu. Za tých 300 dní musíme urobiť také opatrenia, aby Rusi už nikdy nemohli robiť žiadne vojenské opatrenia. To znamená, musí sa zlepšiť zásobovať jej organizácia Vybavenosť fronty z Brez, yes. systém, bez toho, aby to Rusi narušovali, lebo inak to narušujú. A aby Rusi s tým súhlasili. Oni majú radi potku, ale štát to veľmi nie. <gül> Pekne ste to povedali. Naozaj by boli blázni, ale za to mainstream bude pokojne hovoriť, že Rusy nechcú mier, Rusy nechcú mier. Ale nepozrú sa na to prímerie, že čo to vlastne znamená, kde je príčina toho, že to nechcú. Druhé bude, že strany si vymenia návrhy ak dôjde k tomu návrhom, memorandum o uzatvorení mieru ktoré nechcú Rusii ukázať, boh vie prečo. No, myslím, že to memorandum, keď budú počuť Ukrajinci, tak povedia, že nie? <coughs> Takže je dobrá neúčasť. kým bude Zelenskyj v čele Ukrajiny? Tak sa Kým zlávať. bude mať podporu kapitálu týchto európskych štátov? Kým bude chodiť po európskych štátoch ako vedúci obchodného domu, ale no hovoriť, ktorý čo bude dávať <coughs> a predávať? Tak do vtedy tu pokoj nebude. To je fakt a buď si to budú riešiť alebo to bude riešiť osud niekto im to už vyrieši no ale nedostala Myslím, sa že základná chyba Zelenského bola to bol ten útok na Putina uh -huh. pričom Putin poslal dva ruky predtým odkaz po izraelskom ministrovi že nemusí mať obavy a ruská strana nič proti nemu neurobi. Vyriev mm. Zelensky vedel, že mu nič nehrozí. A prečo sa porušil? Tak, no. Teraz hovorí, že tie veci okolo Kurska chceli získať preto, aby mali na výmenu územie. Mm. Dneska územie okolo Kurska je vyčistené. A Rusy hovorili, no dobre, ale musíme mať nejakú zónu ochrany. Nárazovú zónu, hej. A tá minimálna zóna je 20 kilometrov. Iha. Tak tlačia Ukrajincov ďalej. Samozrejme, že... A Zelenský tá, je z toho zrútený, ale to je úplne normálne. Tá vzdialenost sa berie dneska podľa dronovej vzdialenosti a čím ďalej tie drony doletia, tak tým ďalej sa predlžujú. Uh -huh. Tie obravné valy a ochranné valy, ktoré by mali garantovať zónu, v ktorej neprebiehajú žiadne bojové akcie. Či sa to podarí, či nie, závisí od dvoch strán. Keď nie, tak si Rusi môžu zjednať poriadok sami. Uh -huh. Majú na, to, na tom mieste dosť ľudí. A majú dosť prostriedkov a dosť ľudí, aby si vedeli poradiť aj s celou Ukrajinou. Ak to nerobia, tak zámer musí byť iný, Hm. Ale nie je v slabosti. No ale aký je zámer? Tak ako som sa nedozvedela, kto je zámercom. Lebo určite je v tom Amerika. No. Ale ktorí konkrétne majú ešte tú silu povedali a tú schopnosť, schopnosť Ameriku, rozoštávať? O konzervatívnych radikálov a povedali sme, že ide o demokratov, no? ktorí sú v opozícii a chcú iné riešenia aj inú vládu. A, a majú iné prostriedky. Skupine, pozerajte, kto zarobí na tom? Tí, čo budú vyrábať a predávať zbrane a súčasne vládam hovoria no ale to nestačí, že vás my jednorázovo vyzbrojíme. My potrebujeme stále odbyť. To znamená, potrebujeme stále niekde miesto, kde sa to bude ničiť a kde to budeme dávať. Samozrejme, že tieto štáty Európskej únie sú vedené len myšlienkou dobra. Preto dali nedávno vyhlásenie, že žiadajú, aby bolo rozhodnuté, že z profit z obnovy Ukrajiny budú medle štáty, ktoré ho podporujú. Teraz. Aha. A my týmto pádom... Závrany garantované budúce zisky. Už teraz sa... Ale či viacej sa rozbije, tým viací bude zisk. Leď snažia sa usilovne, myslím si, že tam získ bude dosť veľký. Ale u nás Danko povedal no, to... napríklad, že aj my by sme mali dostať nejaké komparácie akože z Ukrajiny. Ako to vidíte z hľadiska? No my nemáme dostať žiadne reparácie, lebo žiadne nie sú. Uh -huh. A začo a od koho by sme mali dostať reparácie? No tvrdí, že na základe toho, ako dostávajú tiny. Môžete, reparácie žiada teraz Polsko Napríklad. na základe výsledkov druhej svetovej vojny od Nemecka. Nemecko odpovedá, už ste dostali a tým je to pre nás. Skončené. Zatúrne. Slovensko je iný prípad. A do tohoto je lepšie nerýbať. Aby sme neprišli aj my o Lebo Slovensko bolo štát, ktorý bojeval na strade Hitlera. Bojoval na strane Hitlera, čiže bol vojenský porazený štát. Ale spametali sme sa. Ale v decembri 1943 no. došlo v Moskve dohode medzi Benešom a Molotovom, že Slovensko zanikne. A bude znovu Československo. Čiže Čechy neboli vojenský aktívny a Slovensko ako štát nebude existovať. Čiže od neexistujúceho štátu nemôžeme brať. Nič. Nič. No výborne. Tak samozrejme, že mnohí dávajú mysterium, že to bolo povstanie a to bolo to, čo Slováci urobili. Proti to... sebe nie. O tom bolo rozhodnuté v decembri 1943 v Moskve, že Slovensko nebude, hoci Slovenský štát bol predtým medzinárodne uznaný. Aj Rusi mali veľvyslanca. V Bratislave a z okolností sa volal puškin. Mm, Ale ako bola vypovedaná vojna, stiahol sa domov. Takže to vypovedanie vojny je niečo, čo má čierny flak na sebe aj Slovensko. Dobre, ešte taká, čo hovoria, že vo viacerých besedách to bolo, že Puškin povedal, že Puškin, pardon, Putin povedal, že no len dolam zdolam Ukrajinu vrhnem sa na Slovenské Ja som to hľadala vo hociakých rečiach, prekladáčoch vo všetkom. Nikde som nenašla zdroj tejto. Vy ste to našli, lebo vy tiež sa stále venujete tomu, čo sa deje. Nie, nie, nie, nie. Existuje všeličo, aj tu sme nepovedali niečo a Povedzme. výkladom je potom, že sme povedali niečo, vy niečo sme nehovorili. Takže takéto je s týmto Putiny nikdy nedopovedal, Povedal, že sa vrhnem na Slovensko. Naopak, pokiaľ sledujem vyjadrenia ruskej strany, tak pokiaľ pred rokom hovorili, že Slovensko je štát nepriateľský, nepodali nepriateľský, nepriateľský, dneska všade hovoria, Slovensko je štát priateľský. Čo majú zimomriavky, psk a ostatní? To znamená, keď sa hovorí ako o priateľskom štáte, tak to nemôže byť otázka, že ho budú ohrozovať. Dobre, keď sa hovorí o priateľskom štáte, nemá potom opodstatnenie to, čo vykrikujú opozícia, že ťahá nás niekde e, fico smerom na, do Ruska? Pozrite sa. My máme s Rusmi svoje historické skúsenosti, svoje historické väzby, ktoré nie sú malé. Trvajú niekoľko sto rokov. Máme aj väzby konfliktné, za prvé svetové vojny. Rusko bojovalo aj na území Slovenska. A keď sme boli ešte Rakúsku, Horsku. Východom prešli kozáci a nebabrali sa s tým koho zrihli. A naši vojaci bojovali v Rusku. Ale vytvorili Československú legiu. Postavili sa na inú stranu. Bolo povstanie. To bolo zase iné. Na rozdiel od Čechov, ten národnooslobodzovací boj, prešiel celé územie Slovenska. Čiže oni preto niektoré veci chápu inak. Čo chápem a je to objektívne. Áno, tak inak. to majú nastavené na skúsenosti. A tá historická skúsenosť dáva nejakú poučku, ale nehovorí, že tam musíš byť poslušný. Prečo nespolupracovať, keď je to výhodné? To sa je pýtam z všetkých politikov. Existuje vzťah, keď sa hovorí, že sa budú vzťahy na princípe výhody, výhodu za výhodu. Pre nás nie je výhoda vojenský konflikt s Ruskom. Pre nás nie je žiaden vojenský konflikt výhoda. A vôbec žiaden konflikt v Európe vojenský je pre nás nevýhoda. Preto aj keď mnohí hovoria, že čo môžeme robiť, tak Slovensko môže robiť veľmi veľa. No. Pozrite sa, na Slovensku až do Vláňajšku pôsobila istá organizácia, ktorá sa volala Globsek, ano. ktorá robila vyloženie pro a protirúsku politiku. A robilo to z peňazí štátu. A nemôže to vzniknúť zo skupenie, ktoré takisto s podporou tohoto štátu bude na miesto provojenskú robiť promierovú politiku v Európe. No ale s niekým sa musí na spojiť. Na princípe, veď? Ja som menoval štáty, kde sú organizácie, ano. ktoré sú to schopné. Španiemi, ale nie je další. to organizovaný zápas, nie je koordinácia. Medzi nimi... A vláda môže vládnu ďalej tak, ako vládne, nech si robí. Uh -huh. Ale môže to byť zo skupenie, ktoré bude mať iný občianský názor. A čím viac ľudí bude, tým rýchlejšie zistia, že mier by sa mohol začať budovať. A ten iný občianský názor, v mojom chápaní, je mier. Nie je to vojna. Áno. Pre nikoho. Že budú napäté vzťahy medzi štátmi, že budú rôzne izolácie, obchodné ťahy a podobne. To patrí k politike. To patrí k živote. Tak to Ži tak bolo. No to je zaujímavé Ale musí tu byť mier. Európa minulom storočí po svete veľa mŕtvych. A v tejto tretej svetovej vojne by to mohlo byť aj tak, že by vlastne veľká časť Európy nebola. Akože by bola zlikvidovaná? Veliký vydovaná populácia, áno. A čo by muselo predchádzať? Atomové útoky. No a tie sú naznačené z ruskej strany niekoľkokrát. Tak nejde o to, či sú naznačené z ruskej strany, ale Francúzi oznámili, že áno, že oni svoje atomové prostriedky umiestnia na lietadlách a tie lietadlá presúdu bližšie k ruskej hranici. Čiže to je výzva, čistá výzva. Ameri Ang Angličania hovoria, oni svoje prosriedky tiež sú sredia viacej na východ. Na čo Rusi nereagovali, len upozornili, že koľko toho majú a čo majú oni. Ale okamžite zriadili Petrohradský vojenský okruh a tam, kde sa začala tá síla zhromažďovať okolo Baltického mora, tak tam je dneska zhromaždená a zhromažďuje sa ďalej a dobu sa obrovská vojenská sila Rusov proti štátom, ktoré tam sú. Čiže ak Švedi mali 200 rokov neutrálitu a mali pokoj. Dneska nedajú pokoj a nebudú mať pokoj. Fíni po druhé svetovej vojne mali pokoj, a dnes, dnes ten nie. pokoj nedajú a nebudú mať. Aj keď Fíly ešte nechcú pustiť iné štáty na svoje územie. Ale keď chceli vyhlásiť, svoja? že toto bude ich more a nejako tam stiažia vôbec pohybrusov, tak tí sa pripravujú na to, že môže tak byť. A už prvé skúsenosti sú, keď tam nejaké lode menili smer, tak hneď ruské letadla zasahovali a usmerňovali, že toto nie je. Tu je naše a to sem nepôjde. Takže to je otázka, ktorá je zbytočná. Zbytočný konflikt tam, kde bol doteraz kľud. A môže byť ten kľud ďalej. No, ale sme si povedali, že skupra. nemôže byť. Pokiaľ Francúzi, Nemci a Veľká Británia budú jednoducho krvilační, tak nemôže byť ten pokoj, Teraz, pretože majú veľké slovo. Uh, prezident Trump slúbi, že urobí všetko preto, aby sa niektoré opatrenia na trhu voči Rusom zo strany Západnej Európy zrušili. No ale zatiaľ... A Západná Európa na to hneď príjme ďalšie tvrdšie a ešte tvrdšie pripravuje. A ešte žiada Zelenský, aby aj Američania dali sankcie. Ešte ďalšie. A náviše. Zelenský sa obracia na Ameriku, ako na ku ktorému sa chodilo podobne. Po peniaze. Aby vždy, keď išiel, tak to hovoril... Trump, že každá návšteva ich stála najmenej 100 miliónov, <laughs> ktoré si odniesol zo so sebou na Ukrajinu a išlo to až do miliard na vedenie vojny, kde to ako vždy na Bidenovi vydobil. No nedarí sa to tak dobre na Trumpovi, ktorý má inú predstavu o svete. On ani neuvažuje veľmi o tom, že tu Európa by mala zohrávať ďalej nejakú veľkú úlohu vychádza z faktického usporiadania Zemegule, že tu sú dneska traja superhráči. Oni, Čiania a Rusi. A že tie vzťahy nejako sa musia dať do poriadku, aby zabezpečili pokojnú garanciu a rozvoj Zemegule. To je jeho cieľ. Trapo. Pekný. Ale samozrejme, tí Európania bojujú proti tomu a chcú mať čo najväčší kúz a chcú byť na ako doteraz. Došetko hovorí, za nič nezodpovedať. Nech si zodpoveda Amerika. A to, že ich Amerika tak ako si trošku tlačí dole, tak to nepríjmajú a stav, aby sa na zadne proti nej. Ak by sa Trumpovi táto vec podarila, tak by dokázal zabezpečiť mier na veľa rokov. Ak sa mu nepodarí, tak to nevyjde preto aj otázka postoja k nemu, že má také vyjadrenia, také, že začína vždycky agresívne, aby potom zmenil a prešiel na takého... Jeho tráka. systém. To je proste jeho systém, je tak naučený, mm -hmm. tak ho treba je brať a zobrať tú politiku tak, ale v podstate zobchodováva mnohé veci, ktoré by byly dobré v prospech Ameriky. Nechce Amerike zlé a, to, že je to nepríjemné, to je pravda. Ale má vyšší výtlak, ako máme my. My by sme tiež za ten mieru robili viacej, ale s naším výtlakom 5 miliónov, takmer 5,5 Nemôžeme až tak, tak vykrikovať. A keď nás takí ako teda Nemci, ako MERS, jednoducho začínajú sa zamýšľať ako zase z hľadiska nejakého panovníka nad nami, sa začínajú zamýšľať nad tým, že či Maďari a my vôbec máme nejaký nárok, právo, alebo niečo. No dobre, ale nie je nás viacej, ako nás bolo v 90. rokoch. A boli sme na vedúcom mieste v Strednej Európe. Je to tak? Keď zoberete dnes aj voči Európy, tento postoj, ktorý robí táto štvorka ľudí alebo tie skupiny okolo nich, delí Európu aj vo vzťahu k štátom spojeným, ale aj vo vzťahu k ostatným evropským štátom. Talianská premiérka napríklad pro, testovala proti tomu, že mu nikde nevolajú. Len jej oznamujú, čo má robiť. A že Taliansko je dosť veľké na to, aby si zaslúžilo to miesto tam tak potom povedali, že ho budú prizývať, ale nejaké rozhodovacie slovo nemá, že by ho k niečomu volali, o tom som ešte nepočul, ale slúbené má. Slybené má byť, A čo teraz tí ostatní, ktorí ani nesľubujú a nevolajú nikde, len oznamujú, za toto máte byť Potrej a neopovážte by. sa byť proti. Presne, keď, keď... A nie, že byť proti, neopovažte sa myslieť si o tom niečo iné. Eď to, že ani si, Máme nebožeš. telefon... Poprosím sluchátka. Halo, počujete nás? Áno, počujem. Aj my vás. E, áno, pani Rika, pozdravujem vás aj pána Mečiara. Už som ho dosť dlho nevidela. Teší ma, že konečne máte kontaktnú reláciu. Ja viem, že vždy sa nemohol zúčastniť, ja, ja to chápem. Ale niečo vám chcem, pán Mečiar, povedať k tým reparáciám. Ja mám už rokov. Môj bol ako 18 ročný, vtedy ešte nebol totiž môj otec, ale tiež bol zajatý ako partizán. Ale môj starý otec bol odvlečený do Nemecka z dediny, keď brali chlapov na nútené práce, aby mohli Nemci bojovať v celé Európe tak bol tam a všetci chlapi sa vrátili, iba náš starý otec tam zomrel. Údajne hmm. dostal pažbou do hlavy od, od nejakého strážnika a na tie následky zomrel, čiže sa nevrátil. A potom, tu mám všetky doklady, viete, v roku 1993 sa konali nejaké, tu mám napísané, že reparácia od Nemecka sa nepremlčuje. A vtedy bol, sa pamätám, asi premiér pán uh, z KDH Čarnoburský a my sme vtedy písali do Arolsenu, do Švajčiarska. Všetky doklady sme museli dokumentovať. Môj otec mal aj 255 vybavenú hneď po, po vojne, nie ako si to niekto vybavoval po známosti po niekoľkých rokoch. On to mal hneď po vojne vybavené. No, ale bolo, je to, mám všetky tie dokumenty aj dneska z 92. 93. 97. Len je to všetko v Nemčine, čiže neviem vám to presne vysvetliť. Len to si pamätám, že bolo vtedy tak povedané, že nebudú konkrétne určité osoby, ktoré sa tam prihlásili a zdokumentovali všetky vierohodné doklady odškodňovať, ale že to peniaze prídu do štátu akože na Slovensko a že Slovensko tých ľudí na základe týchto dokumentov odškodní. No len čo sa stalo? Potom ostalo o tom ticho, ako po piešine už sa tým nikto ďalej nezaoberal. Čiže možno, že tie peniaze aj prišli, keby ostali v štáte a pomohli všetkým ľuďom, tak by mi to nevadilo. Vôbec by mi to nevadilo, bola by som rada, že sa ocitli v rozpočte našej krajiny, ale ak si tie peniaze niekto nejakým spôsobom viete, ako sa to dialo, privlastnil pre seba svoju politickú stranu, alebo už neviem čoho, tak to bolo najväčšie svinstvo, ktoré sa udialo, lebo to boli ozaj doklady z to bolo Komite Internacionál vás a Rozvenu. Čiže všetko, to mám, zdokumentované, tak viete... Dobre, len toto je viete, tak veľmi osobné, toto je na taký súkromný rozhovor. Toto nevyriešime no, to, určite. Pán Mečer vám ano, povie, ale akože, aby ano, sme tomu nevenovali. Z úctou k vám, akože nie preto, ale ako netýka sa to toľkých ľudí, aby proste sme nemuseli posunúť reláciu. Áno, že... chápem vás, chápem. Len, len to, že pán Mečer povedal, že nemáme nárok, lebo že sme s Nemcami skolaborovali, ale keď vzniklo to slovenské národné povstanie, a toto sa všetko udialo, že sme bojovali, asi tá to vtedy prehodnotilo a reparácie od Nemecka, že sa nepremačovali. Len, ja len, len práve nechcú teraz reparácie z Ukrajiny ešte. Prepačte, ale necháme Ukrajinu necháme Ukrajinov, ale toto sú vzťahy. Kde Slovensko ano. po vojne, keď sa rozhodovalo o reparáciách, neexistovalo Mm -hmm. existovalo Česko -slovensko. len Československo Československo riešilo svoje vzťahy s Nemeckom a Áno. keď sme vznikli ako slovensko-slovenský štát tak ja som zniesol pohľadávku že v čase vojny nám dlhovali Nemci 2 miliardy mariek že či by to nechceli teraz vráti k povedali, že to odkladáme k ľadu mm -hmm. že možno neskôršia ja, ja k tomu vráti neskôršia to ale pokiaľ... No, išlo, ale tak o vzťahy československé. Tak to sa týkalo zo Slovenska mnohých ľudí, odpolo mnoho ľudí z povstania prevedených do koncentrákov. To nebolo židia, to boli Slováci slušnej ľudí, áno, áno, ktorí áno. ako vojaci boli zajatí, ktorí museli ako partizány si odrábať svoje, ktorí boli násilne odvlečení na práce do Nemecka. To všetko bolo. Áno. Ale vysporiadaval to československý štát za všetky vzťahy s Nemcami. A Nemci tam dávali takú protiváhu jednu veľkú požiadavku, o ktorej sa na Slovensku nevie. Po vojne v Čechách v čase mieru zomrelo 240 tisíc Niemcov. Ako? No, boli mŕtvi. Papierovo alebo naozaj? Naozaj. Uh -huh. V čase mieru. A toto bol zase účet, ktorý predkladala Československé vláde. Nemecká strana. strana. Preto keď sa hovorilo o tých pohľadávkach vzájomných mm. a boli veľa rokov rokovania Československo-Nemecké, tak nakoniec dospeli k záveru, ktorý dali do zmluvy, že naše pohľadávky sú nulitné. Mm -hmm. Nulitné. To znamená žiadne. Jasne. No a, a ešte to by ma zaujímalo Čiže to, to v mene vo... našom urobila naša legitimná československá vláda Áno, takže už je to vyriešené, áno. zbytočne sa vracať áno. Dobre áno. to, to bola pravda o tých umrťiach Tým nemcov, viete že To šed, už teraz nerozriešime v tejto, v tejto no, relácii no, ja viem, ja viem, Je mi ľúto no. vašo no to, toho áno. rodinného príbehu ale poďme ďalej ak nemáte nejakú aktuálnu otázku Otázku ani nemám, ale ešte niečo vám musím povedať. Bola som na tých oslavách, v Piešťanoch, to 80. výročie mm -hmm. ukončenia druhej svetovej vojny. A z nášho autobusu dvaja páni tam išli si dať kávu, viete, bolo tam 35 tisíc ľudí, deti, neskutočné množstvo, no, proste bolo to na úrovni. A tí páni tam sedeli, popíjali kávu a vedľa nich nedaleko sedeli, táci tiež páni a boli z markízy, lebo boli označení, mali aj mikrofón, mm. čiže vedelo sa, že sú z markízy. A zrazu jeden z tých markizákov sa vyjadril a povedal, no, teraz by bolo senká len dva také migy a všetko to tu zrovna do zemov. No viete, keď si toto dovolí na takom výročí, povedať, kde je 35 tisíc ľudí, ktorí si o, e, spomenuli na tých svojich mŕtvych a na to, že sme sa zbavili toho nacistizmá tých vojakov. A z Martízy to niekto toto dokáže povedať. No tak to... to, to ke, bravím, keby som... Ja som to nepočula, počúvajú to len z nášho. Za autobusu dvaja páni, keby som ja tam bola, tak som ňou by asi aj policia mala. Robotnice. To, to tak... Na no, toto máme takže... pekné slovenské porekadlo. Aký no. človek taká reč? Ano, a, to a to je, to je, to je, je všetko, čo by som mal rezuť tých no? ľudí. Každý deň by sme si to mali opakovať. Aký človek taká no? reč povedal. Ano, Takže no, ďakujem. A ďakujem vám. A... Ďakujem vám pekne a pozdravujem veľa zdravia pán Mečer aj vám, pán Ďakujeme ďakujem pekne, pekne aj vám. Takže pochali dierte sa aj usporiadania Česko, Slovensko, Nemeckých. Bol to problém, pretože tí Nemci zomreli všetci v čase mieru a nie celkom čisto. Aha, a nevieme povedať. Ale vieme povedať všetko. Tak to povedzme. Máme no čas, síce telefón, ale povedzme. Čas to. bola zavraždená, čas zomrela od hladu v táboroch, tak. čas od ochorievo chorôb, ktorým nedostali lieky a neboli preliečení, nedostali žiadnu pomoc. A nikto sa tým nezaoberá doteraz. Tak, to. Ale zaoberajú sa, Nemci no, to majú vypočítať, Václav Šaft, Slovenská strana, tá Česká strana to má. Ja som začal o tom si v 90. rokoch rozprávať. V rozhovoroch v Českej televízii potvrdili tieto skutočnosti bylo. v jednej relácii a dosť. Proste patrí to k niečomu, o čom sa aj ja hovorí. Áno. Rodinné tajomstvo pod kobercom. Dobre, máme zase telefona, tuším. Uh, máme veľa mailov, ktoré som telefonát... prečítal. Ne, telefonát nebol. Prečítajte, nech sa páči. E, takže Chceme už ísť na to? Je ich naozaj asi 20. Tak. Ja tak poďme na to, to je jasné. E, Pán Potuček, e, zdravím vo spolok už niekoľkokrát za posledné tri relácie. Som dával otázky na pána Mečiara, ale neodznelo to, takže skúste tomu moderátorovi napraviť, o to vás prosím. Váš poslucháč a volič Vladimíra Mečiara od prvých do posledných jeho volie Jozef Potúček. E, takže dáva tu niektoré tie otázky. Chor. E, baterkáren Šuranoch. To sme už minule mali. E, takže preskočím, ako prinútiť o OČTK a prokuratúru, aby konali tam, kde aj lajci vidia, že je to závažný trestný čin, možno aj vlastizrada. zrada. Toto je vážna otázka. Skúste odpovedať. Nerozumiem tomu, že čo to je prinútiť prokuratúru, aby dokonala podľa zákona. Ona, to on to upresňuje, to že nemá nad prokuratúrmi, sudcami nikto možnosť dohľadu a rozhodovania je, o zvlečení stalárov, napríklad minister spravodlivosti. Je možnosť kontroly aj štátna správa. Minister má právo obracať sa proti rozhodnutiam, má právo obracať sa aj orgánom a je parlament, ktorý má právo kontroly nad všetkými a môže aj hýbať osobami a môže hýbať aj politikom. Men stále je tu jeden de detail. A to detail rozhoduje. Dôkaz. Áno. Dôkaz, že je to tak. Aby sa na základe toho dalo nespochybniteľne opreť o to a urobiť ten záver, ktorý urobiť treba, alebo ktorý vy navrhujete. Len aby ten dôkaz bol taký, ktorý platí, ja neviem, môžeme rozobrať na sekundu aj. Kažimír je vinný, ale pritom má len jedného svetka proti sebe. Čo vy na to ako právnik? Ja sa nebudem vyjadrovať priebehu procesu, to je vec tý, ktorý... Áno, tam... on sa odvolá a potom uvidíme. Ale musím povedať, že pre mňa Kazimír ešte dneska nie je vinný. Prezumcia je nevinný. to neprávomocné rozhodnutie prvostupňového An. súdu, ktoré toto vyniesol, ale bude to podľať revízie čo povedia revízne orgány. Tam je ešte možnosť ťahať to. niektorý niektorých vredech okamžite odstúpiť. No a čo keď ten druhý súd povie nevinný? Presne, ale a ale odstúpiť. To paradox povedať. toho procesu je v tom, že človek, ktorý mal dať úplatu, hovorí, nič som nedal. Človek, ktorý mal dostať úplatu, hovorí, nič som nedostal. A jeden svedok, ktorý je univerzálny na všetko, hovorí, ja som mu ich dal. Ale nie je to toho, od koho ich zabral, a nie toho, komu ich dal. Takže... No a potom, Otázka... potom je tam sudca a to je to, na čo sa aj ten pán pýtal, že on čaká nejakú spravodlivosť od toho, že tie kontrolné inštancie na tých súdoch a prokuratúrach že budú fungovať. No tak to je tak, že je tam odvolacie korania, ktoré bude robiť najvyšší súd, ktorý musí preskúmať aj skutkový stav, že prečo, ale musí preskúmať aj právny stav, či bol dodržaný proces, či bol urobené správne kvalifikácie. Čiže, čiže počkajme si a nevynášajme pohybne? všelijaké už vinný... Pre tých nemôže povedať, že každý, kto je obvinený, je aj Vinný. Kým sa neskončí obvinený, celý proces. Kým neskončí proces, je nevinný. A až Dobre. nad obnutím právoplatného rozhodnutia. Sa stáva povinne nevinným. a treste sa stáva vinným. A vtedy by to mohli povedať aj médiá. Ako ďalšie odaskú položujú pán? Takže pán Potúček z tých predchádzajúcich relácií, očkovanie mRNA preparátmi, biologické a chemické zbranie hromadného ničenia, globálna genocída. Pán Mečiar, povedal ak bol vírus umelo vytvorený v laboratóriu a vypustený na celé ľudstvo, kde mal spôsobiť smrť miliónom ľudí, tak sa to nedá vyhodnotiť nejak ako biologická zbran ničenia. To je predsa vojnový zločin. Ak je podozrenie, že bola následne na ľudí ako záchrana proti biologickej zbrani pod heslom vakcína je sloboda, vypustenia ďalšia zbran hrobadného ničenia, tentoraz chemická, pretože tento chemické merená rostok, ktorý strekovali a strekujú do tiel detí, dospelých a starcov spôsobuje smrť ďalším miliónom ľudí, tak sa treba čudovať, že sa nájdú odvážni lekári, čo by očkovanie zastavilo. Takže e, to je ten ďalšia jeho otázka, to som skrátiel. No, Prepačte, lebo, tak ale na to vám poviem. Skladu. Ja som sa s pánom Kotlárom... Za prvé bola jedna taká pracovná komisia, ktorá to skúmala. Všetci boli za Kotlára, ja som bol proti. A sa ma pýtali, že prečo. Hovorím, pretože ten človek škodí tomuto procesu. Prečo? Ale vysvetlím, že ako a no. prečo. Ďalšie stretnutie bolo za prítomnosti pána Kotlára. Vyprával mi dramaticky, že aj keby to malo byť neviem, čo všetko by to urobil, aj keby sa mu vyražali, to mi nevyprávajte, hovoríte mi k veci, čo treba riešiť. Vybral si ako tému, čo je zložitá téma a dlhodobá, to bude trvať niekoľko rokov, kým dokáže, že to v tých látkach bolo Naozaj tam budú pracovať ešte výskumné ústavy, budú pracovať odborníci. My sme všetci v tomto smere laici a nemôžem povedať, je to tam, nie je to tam. Ja som očkovaný, nebol ani nikto z, z mojho názoru. Ani nikto z rádia. No, ani rúška som nenosil. Ale nemôžem povedať, že áno a nemôžem povedať, že nie. Tu sú autority, ktoré to musia urobiť a jeho som upozornil. Ale, ale gulatá vlastne, pečiatka vyhráva. Že vlastne, že spôsob, akým to rieši, rehabilituje všetkých, ktorí na Slovensku zapričenili smrť 20 tisíc ľudí. Žiaľ. Pretože nerieši štátne orgány. Nerieši kto, čo urobil. Nerieši, čo bolo v súlade so zákonom. Čo bolo v súlade s dôkazmi medicinskými. Aké opatrenia, kto prijímal svoje voľne. Ako sa robil obchod. To nič z týchto vecí praktických nerieši. Máte pravdu, že A na tým, že to, každý čaká, že toto sa začne riešiť? že to nerieši, Rieši iné, to je, síce myslím... Len z jeho pohľadu je to dôležitejšie, lebo ide o smeť. To, že sa zabranilo na istú krátku dobu, že sa nebude môcť očkovať týmito mRNA vakcínami, si myslím aj z jeho pohľadu, lebo som to počula od neho, zachrání veľmi veľa životov. To je jeho dobrý úmysel. Ale to som mu povedal do oči Ísť do sporu s týmito odborníkmi znamená mať perfektné znalecké posudky, pretože on je preto, má... mu inými, nemá ich, pretože on je mu inými znalcami. On má tam stanoviska nejakých lekárov. Má stanovisko nemá, pekovej, ktorá má gulatú pečiatku. Nemá tieto znaky všetky, ktoré treba na to, aby do takéhoto sporu sa mohlo ísť. A do takého sporu potom, keď sa pôjde, tak už potom je to vec veľmi zložitá a je. niekoľkoročná. Samozrejme, tieto, títo výrobcovia a obchodníci s lieky, to je jeden obrovský šéf, o ktorom sa... To ľudí. Po drogách najväčší obchod sú lieky. Presne, v podstate sú tiež mm. drogy. No a teraz treba riešiť celú túto reťaz, ktorá má svetový charakter. A žiaľ nemá dosť Ale my čakáme, povie. že by niekto povedal, čo na tom našom Slovensku spôsobilo veľmi veľa chýb. Koho treba dať do si kto koľko na tom zarobil, Samozrejme. kto to robil protiprávne, to, kto to, to, sa angažoval viac, ako sa mal, to zia zaujímav. Toto nerobí. Čaká sa, že dokonca júna ešte urobi nápravu a že to riešiť bude. Dúfajme, že to bude riešiť. Ale zatiaľ, pokiaľ som sedel pri mne a rozpravil. Áno, je dôležité, aby to riešil. Ja som sedel vedľa neho a hovoril som mu, že kde tú chybu robí, on to ako chybu neuznáva, on je zahratý na to, že on tie veľké koncerny uh, usvedčí. Žiaľ, musel by mať väčšiu podporu, ale uvidíme, aj keď sa to bude ťahať roky, ale chvála Bohu, že všetci uh, hlupačikovia, ktorí sa tvári ako najväčší žurnalisti, mu nadávajú na tých tlačovkách, že no. on je bludár, on je hlupák, on žije v inom svete. No a čo ak sa to dokáže? No a to sa ja pýtam a nikto z nich mi nevedel na to odpovedať, Čiže lebo máme som... trpezlivosť úsudkom, kým sa to vyrieši. Presne. Ale nemáme trpezlivosť s tým, že sa odklodil od poslania. Áno, bude to musieť napraviť. A že to, čo mal Jasne. napraviť, tú no alebo zase na to tam čakáme. sú lehote Áno že nakoniec všetci začínajú ožívať okolo Batoviča, ktorí o tom robili. tresne Sala aj ten A naraz len sa ukazujú, uspievajú. Ako to oni dobre robili. No, lebo čas plinie a dôkazy a, a analýzy niekto nerobí. Presne. Takže, Takže síce vlada vymenila, vymenovala z Mocnenca, ale výsledky práce Dúfajme, toho z Mocnenca Dúfajme, že, že to to napraví. že to už nenapraví, že tam už je veľa vecí packaných. Ja, z... verím. Packaný. ja, ja A... verím, lebo sa to musí napraviť už len zohľadu na ľudstvo, aby nejakí hlupáci nerozprávali tým druhým. Pán prezident, ako vážim si jeho funkciu, ale pán prezident porozpráva, ako keby on bol nejaký odborník na to. Že teda to bude hrozné, keď vlastne sa odškodnia všetci, ktorých treba znenosili ruška a tým pádom ukázali... Očkajte, odškodnenie je niečo iné. Odškodnenie sa týkať viacerých vecí. Áno, aj karantény, aj všetko, ale ja teraz hovorím len o tej časti, kde on ako odborník na biológiu, alebo neviem Nie na čo. je odborník na biológiu, ale hovorí o texte zákona, ktorý vtedy platil. To je rozdiel. To je fajn, nechám takže... sa zastreliť, pretože to je v zákone, alebo keď vidím, že na mňa strieľajú, pôjdem inou stranou. Prepačte, ale keď je v zákone dovolené vás zastreliť, tak vás zákonne zastrelia. A to mi je jasné, ale ani vy ste nenosili rúško, ani ja. Neviem, sme očkovaní, takže v podstate by nás podľa neho mali zastreliť ale nemajú nikoho zastreliť, ani nikoho bráda, to už to nepreháďajme. Prezident hovorí o istom druhu, oškodnení, tam, kde to zákon určoval, tak teraz sa to späťne má riešiť. Inak je veľa vecí, ktoré treba vyriešiť, aj toto sa môže brať do úvahy, ale koho, ako, za čo, prečo, za akých okolností sa to stalo. Veď bola kopa ľudí koncentrovaná. Ano. A dneska sa žiadali náhrady za tú koncentráciu, aby si ju hradili. Takže ak toto chci uočkodňovať, no tak prosím, nech sa to rieši, ale uh, všetko, len, sa... každú vec má, no, ktorý no, ide o tie vyšetli. ostatné dôkazy, tak by sa riešili všetky. Ale aby sa mohli vyriešiť, nie je dôležitý zákon o odškodnení, ale je dôležité povedať, čo ideme Kto urobil, Ktoré z tých krokov štátu boli chybné? Ktoré boli chybné, podliehajú odškodneniu, lebo štát zavinil. Ano. A toto doteraz nikto nepovedal. Takže je... tešíme sa, že urobíme krok dopredu, možno. No neurobí krok dopredu nikto, no, lebo možno. nevidím v spoločnosti záujem tých, ktorí majú tento krok urobiť. To je fakt. Takže pán Potúček pokračuje. Propagácia ukrajinského banderovského nacizmu z druhej svetovej vojny dnes. Pýtam sa vás, ako je to s propagáciou nacizmu s volaním sláva Ukrajine. Nemali by už na lavici obžalovaných sedie Čaputová, Ševčovič a hamba súčasnej Ficovej vlády minister Samuel Migal. A ďalšie za tieto verejné zvolania oslavujúce banderu a jeho komplicov. No tak do toho kročím tým, že dnes mal práve súd pán Harabín, kde bol oslobodený a vlastne to, čo urobil, za čo teda išli odsudiť, tak bolo, že povedal, že urobil by to isté, čo Putin. Tak zase vy sa pýtate na tento banderovský pozdrav. Banderovci, to bola fašistická zložka, Bandera sám bol Poliak, bol aj v koncentráku, si ho Niemci zobrali a poverili ho zriadením ukrajinskej povstaleckej armády, Krýte. ktorá bola zriadená, ktorá pôsobila a zabíjala Židov, Poliakov a Rusov. A zabíjala ich veľmi veľa, hromadne. A šírila hrôzu a nenávisť po celej oblasti a potom, keď sa vojna blížila viacej na západ, tak ušli do Prahy, tam žiadali o pomoc, aby mohli zostať v Čechách, ale keď videli, že Rusi idú už aj smerom do Prahy, tak utekali do Plzne, kde ich Američania neprijali, nechali ich von a Rusi si ich našli a skončili s nimi. Ale to nebolo všetko, veľká časť sa usadila v Karpatoch, kde robili dlhú dobu. neporiadok na polskej strane, ale aj na slovenskej strane. Mm -hmm. Preto bola potom organizovaná bezpečnostná akcia. Ako ich vyklačiť? A dnes, keď hovoríme o týchto nebezpečenstvách, tak viete, ten mier na Ukrajine je želateľný. Veľmi si ho želám. Inak tento pozdrav, sláva Ukrajine, Ukrajine sláva, to bol ich pozdrav. Tento pozdrav si osvojilo nové vedenie Ukrajiny. povyšili ho na štátny program kde prezident Ukrajiny kričal, sláva Ukrajine, Ukrajine, sláva. No a teraz, keď e, zase by došlo k mieru, počítajme, že ak ten mier bude uzatvorený a budú sa tam robiť opatrenia z titulu zodpovednosti, že zase častých tých ľudí, ktorí sa naučili žiť vo vojne, žiť so zbraňou, žiť so smrťou v rukách, že ujde. Mm -hmm. A potom bude problém, keď prekročíš hranice. To bude aj náš program. Že by to mo mohli vytvoriť nejaké takéto grupy? Ale niekde musia byť. Oni nevedia chodiť do práce a normálne žiť. Takže niekde musia byť. Hmm. Že majú ideológiu, majú niečo, nejakú dôveru, niečo. Tak budú utekať na západ. No tie pôjdu, Na východ nemôžu. Tam by nepochodili dlho. Tak za tento darček by som poďakovala ale Takže však... to je povedzme jedno z rizík, čo sa môže stať po uzatvorení mieru. Poliaci mm. napríklad už teraz budujú plot. Áno, ale okrem toho poliaci sa chcú... To tam bude v rozporečení, sa pridajú k týmto tom, lebo oni chcú byť tiež najsilnejšou armádou v Európe. Poliaci si tam žiadajú, aby boli zmapované straty poliakov, aby sa rozhodovalo o majetku, o nástupníctve po tých Poliakoch. Takže tam nie sú práve najlepšie vzťahy medzi Poliakmi a Ukrajincami. Práve to je veľký počet zavraždených Poliakov, ktorých zavraždili Ukrajinci. Mm. Nefašisti, Ukrajinci. A to je otázka, ktorá je dodnes nevyriešená. A ak sa pamätáte jeden čas aj s takým vypraskaným si v tom išlo stáť aj Zelenský a jeho bývalý minister zahraničných vecí. Bolo to preto, že neboli ochotní v tejto veci kooperovať a odmietli sa o tom vôbec baviť. Aha, jasne, tak to ich rozčulilo. Dobre, tak poďme... Takže naposledy, pán potuček mení sa EÚ na nacistický projekt plný nacistických potomkov, vojnových zločincov, udavačov, mengeleovcov, bachárov a popravčej čaty v podobe vyhecovaných občianských aktivistov? Európska únia to je organizácia štátov evropských, kde ja môžem povedať, že sú medzi predstaviteľmi rôzne názory, ale povedať, že všetci sú fašisti a podobne, nemožno. Pretože drvivá väčšina ľudí sa tak nespráva a nechce žiaden konflikt a nechce ani návrat fašizmu. Čiže tí, ktorí sa s touto myšlenkou zahrávajú, hrajú inúru, do ktorej nepúšťajú veľa ľudí, lebo by veľa ľudí bolo proti. A tá hrabie rýchlo skončila. Takže... Nemyslím, že celá únia je preto fašistická. No dobré, ale tými rozhodnutiami napríklad teraz, keď už aj súdy povedali, že uh, Madame Pfizer je vinná, mala odozdať uh, tento, ten svoj telefón, tak jednoducho o, tá celá veľká, parlament európsky, komisia európska, všetci si tam rozprávajú, všetci nie, pozor, ako že Babišovci ani, ani naši e, okrem Hojsika a Lekman, tak všetci si rozprávajú, že ona je čistá jak Lalia, že predsa my tu nebudeme rozoberať e, v parlamente európskom, že niekto by tu nám mohol niečo spreneveriť, alebo e, mať nejaké nalepené veci na prstoch. Presne treba to zadefinovať, že bola uznaná nie vo veci, ale v procese. Áno, že mala odvstať. dôkazné prostriedky, ktorými disponovala, nepredložila ano, súdu tak, ako mala a vyhlásila, že ich nemá. Potom no sa zistila, že ich má. To sa dá kvalifikovať ako pokus o marenie stíhania a to už samotný tento pokud konať nečestne je dostatočne spolahlivé na to, aby človek niekto videl. taký nemohol byť Európskej EÚ No a vidíte, čo sa deje Dostala keď... významenanie Kára za toto Ahoj. A keď tomu pridáte Rumunsko, kde ústavný súd vyhlási, inde v Nemecku vyhlásia zase špionážne služby že toto je extremistická, Ako nevyzerá to zatiaľ na nejakú veľkú spravodlivosť? Ale vy takto vyberte, to znamená, že tie síly, ktoré to prezentujú, si musia počítať počínať nedemokratickým no. spôsobom. Teda ich sila nie je taká, aby ovládli myšlenie ľudí, ale mobilizujú niektoré druhé obyvateľov, robia kampaň, proskytujú prostriedky aj odborníkov, na to, aby ten volebný výsledok zvrátili a urobili taký, aký považujú pre seba za priateľný. to to bolo v Rumunsku, tak toto bolo v Moldavsku, takýto pokus bol v Gruzinsku, takže to všetko je. A preto aj Rusi teraz jednu z požiadavek, ktorú v tom memorande dajú, zastaviť na to na tých hraniciach, na ktorých je. Nie na hranice zo 70. rokov, na tých hraniciach, kde sú dosť. To je dosť zaujímavé, to je zaujímavé, no ale... A keď sme máte, si povedali, že ide o to, aby sa bojovalo. Zase máte, keď v Moldavsku je veľká skupina ľudí, ktorá sa hlasí k rumunskej národnosti a títo prídu a zvolia im prezidenta. Tresne. Inak tie korešpondenčné listky, ja si myslím, že tie by sa mali vylúčiť. S tým krikom, platiť... že to je nedemokratické, sa nikde nedostaneme. To je len pocitový krik. Mali by platiť pravidlo, ktoré platia vo Veľkej Británii. Právo voliť máš tam, kde si občan a platíš dane. A platíš dane. Keď neplatíš dane, nemôžeš určovať, ako budú znášať záťaž a politiku štátu tí, ktorí tie dane platia a ktorí tie rozhodnutia na sebe to zamerá, že niekto iný rozhodne o mne, ktorý nemá s tým nič spoločné. Presne, toto je Čo demokracia. A toto sa ani na Slovensku je tých pokusov o, o, o Marim veľmi veľa. Čechák, to isté? No a takže... to čaká. Ten samotný proces... Poliaci už teraz budú mať nového prezidenta. Tak, Ako to tam vidíte? Tam je to tak, tak. Tam je to vyrovnané. No? Takže, ktorá sila vyhraja, neviem, ale tých vonkajších manipulatívnych zákrokov skúsil som to sám na sebe od roku 96 po rok 98 a čo je zaujímavé, najviacej po roku 98. Slášne. Prijame osobné útoky komisára EÚ, inštitúcií EÚ. Áno, oni sa už dávali dohromady do tých svojich bubliniek, ktoré chcú všetko manipulovať a ovplyňovať. Žiaľ, oni majú aj odborníkov, ktorí tie manipulačné techniky ovládajú a učia ich. To závisí aj od slovičok, aj od všetkého, keď stokrát bude opakovať grilling. Nič nedokážu, nič neurobili, nič nevedia. Ja som včera sa stretla s takým, nejaký pán ma oslovil na ulici, pekne v obleku oblečený, že či mi môže niečo povedať. A ja hovorím, že no tak, ak to nebude nadávka. No viete, táto vláda, ktorej sa zastávate, nič neurobila, nič na svete. A Aspoň jednu vec mi povedzte, a ja ako slušná osoba doteraz, ale keď to počúvam každý deň, ako nič nerobia, tak som povedala, tárate pičoviny. A šla som preč, prepačte. Nedalo sa inak reagovať, lebo to už takto opakuje jeden po druhom ako domino. Takže tieto techniky oni poznajú. No, zase to je otázka očakávania, čo tá vláda môže urobiť, čo robí. To je posudzovanie, ktoré môže mať každý a každý občan má na to nárok. Pokiaľ ide o hodnotenie vlád, ja by som veľmi priazným v dnešne bola. Ale je to preto, že mám iný, inú predstavu. A že ani... by mali byť činnosti, ktoré by mali byť veci prioritné. Ale je tu jedna podmienka. Vláda je taká, ako občania zvolia. A keď je raz volená občanmi, tak pohrdáme tými občanmi alebo neuznávame a myslíme si, že tí naši sú lepší alebo iní ako tí, ktorí to volili. Práve o to ide. Pôjde zase do volie, aký tam bude pomer síla. Zvolaná bude iná vláda. A bude zase pokračovať to, čo je len v opačnom garde. A v opačnými prostriedkami vždy to bude žvanica, vždy tu bude trhanie sa o moc, vždy to bude šklbanie štátu. Kedy sa to zmení? No toto... Kedy to konečne sa obráti na prospekt toho štátu, rozvoj toho štátu, rozvoj, rozvoj celej spoločnosti? Všetko je to možné. No toto bola moja otázka na dneš, ale dali ste prednosť tomuto, tak dajme ešte, daj nejaké 3-4 otázky, aby teda naozaj ľudia mali, vedeli, že sme kontaktní a potom sa na tú novú politiku pozrime, ktorú momentálne chce zavádzať vás. Takže poďme na otázky. Pani Helena uh, nás pozdravuje a vyjadruje sa znovu k tomu pánovi Harabinovi, čo sme už preberali. Potom e, zdravím mojich obľúbencov od Helena, to je ďalší jej mail pani prečítam, Erika nie, Mečiara. Čo hovoríte, pán Mečiar, čo sa deje vo vnútri štátu, nezhody, e, nesúmernosť. Mám rada túto vládu, ale zvonka na nich tlačia, rozkazujú. E, sme malinká republika, neexistuje uzavretie Slovenska a tak ďalej. A to, sa, buď to Takže, prečítaj, aby vedel, neviem to moc dobre prečítať, lebo je to tak uh, zvláštne napísané. Tak to Takže slova do slova. No, to by sme nerozumeli nič. Takže uh, s pozdravom Peter nám píše, dobrý deň, vo viacerých reláciách ste spomenuli, že pravdepodobnosť svetovej vojny uh, do 5-10 rokov je veľmi vysoká. Ja ako mladý človek a pacifista odmietam riskovať svoj život kvôli tomu, že tí hore sa rozhodli, že mám v jednej chvíli znenavideť človeka len kvôli jeho štátnej príslušnosti a začať ho zabíjať. Ak by sa nepodarilo zmeniť dnešné militaristické nastavenie a k takémuto Dovolím si tvrdiť, pre našu civilizáciu devastačnému konfliktu by došlo, ako by ste poradili konať svojim najbližším. Utec niekde zo severnej polokule, keďže práve tam sa nachádza najviac jadrových zbraní, napríklad na Nový Zeland. Za odpoveď vopred ďakujem s pozdravom, Peter. Inak toto pod bombou svet. Takže poďme na to trošku inak. To, čo si myslíte, vy si myslím ja, myslí celá moja rodina, myslí to obrovské množstvo ľudí. Ale keď sa treba postaviť na ulicu a povedať, že toto nechceme, koľko tam prídeme? To je to. Keď máme čo jesť, čo piť, keď máme sa ako zabávať, voziť na autách, tak nejdeme. Koľko povieme, toto nechceme? Myslíme si to všade, ale nepôjdeme za to bojovať. To je fakt. A to treba urobiť a s tým treba robiť. Pokiaľ ide o to hodnotenie štátu. Ja som veľmi pozorne počúval vystúpenie pána prezidenta Pellegriniho. Bolo uvážlivé, bolo také, aby ešte nezhoršil politickú situáciu na Slovensku, ale aby tak jemne poukázal na tie chyby, ktoré tu sú, ktoré treba riešiť. Skončil prejav... Boli sme doma dvaja z máčkov, sme to počúvali. Ona mi hovorí, tak ako to hodnotíš? Nemohol povedať viac? Ja hovorím, povedal to, čo mohol. sa mm. povedať, nemôže. A teraz čakaj do večera, čo sa stane. A hovoria, čo sa stane? Večer začnú pro hovoriť, toto boli všetko slová, ktoré adresoval opozícii. A v ten istý večer začnú opozícii hovoriť, toto boli slová, ktoré adresoval vláde pritom adresoval tie slova aj vláde, aj opozičným, že tak toto nejde, ako to robia. Pričom každý si myslí, že prezident podporuje len jeho, ale on sa vyjadril k stavu spoločnosti. No, bol to taký, akože dosť bez zuby prejav si. A čo ste povedzme. čakali, že v tejto situácii, keď je všetko Nie, podľa mňa to urobil dobre. A keď prezident ako... sa postaví na jednu stranu a za Nie, ja si výtok, myslím, že to urobil dobre. Rozširovať nenávisť, to už by bolo. V tejto situácii to už by bolo úplne... Nemali do konfliktu s vládou? Mali ste Nie, ma nie, do nie, nie, dobre. Z tohoto pohľadu to bolo dobre, že nešíril nenávisť. Ja. ja si na ňom veľmi vážim to, že on naozaj, kde sa, ak sa snaží tak sa snaží udržať to v tej hladine, aby sme tu neurobili občianskú vojnu. To je zasa fakt. A každý si to vysvetlil po svojom, to je normálne. To je pravda. Každý z tých stranníkov chce, aby rozprával za neho. Ale on je volený všetkými občanmi, nie stranami. Ano. A zodpovedá všetkým občanom. Nie zodpovedá ani jednej strane. V tom je vyrušná tá pozícia prezidenta. Aj výlučná, aj ťažká. Ale však dobre. Dobre, keď sme už teda pri ňom, ja neviem, ospravedlňujem sa tým všetkým, ktorí proste uh, sa na nich neažšie hrozne veľa, tak keď... Ja to nechám na vašom rozhodnutí. Buď rozoberieme aspoň pol hodiny ten nový návrh na to v budúcej relácii trebársve, to nás počká, že ako by mal vyzerať ten nový politický systém, čo by sa malo zmeniť, čo by nám čo donieslo. A teraz si dáme ešte, lebo máme veľa tých od ľudí. Tak... Počkajte, aký návrh na to? Na to žiaden návrh nemá. No začal, začal mal tlačovku... Šutá Ešto, ktorý už hovoril o tom, že treba zmeniť proste a veľmi jasne tam už na tej tlačovke hovoril, čo všetko by chceli oni ako hlas zmeniť, aby sa teda volebný systém zmenil, aby sa uh, rezortizmus aby nebol v takom veľkom množstve a neviem čo všetko. Čiže nechajme si to na budúce, to bude no, aktuálne. Prvé, dobre, z tohto systému tam treba veči povedať. Za prvé, začali preferovať, a to nie je teraz, ale už dlhšie, mesta a obce, ale to len niektoré, v peniazach postavení a v uspokojovaní tak dobre, že nakoniec majú vysoký prebytok mm -hmm. a ešte schvalujú, že im dajú po 800 eur odmeny, lebo pracujú v jesnej správe. A čo dajú tým učiteľom, čo tam tiež robia? To už nepovedali. Takže toto... Sa vec, keď bude táto vláda, pán Eštok a ďalší, veľmi sklamaný, že akí sú mnohí primátoria starostovia prelietaví. Tak ako pred minulými voľbami boli nezávislí, potom boli závislí, dneska sa prispôsobujú tejto vláde a chodia daj, daj, daj, pričom majú a majú povedať oni, kde chcú peniaze zobrať, nie, byť An? permanentne dotovaný štátom. A štát dáva, lebo si myslí však tí občania to ocenia. Nie. Každý starosta alebo primátor povie ja som ho vybavil. To ja som doniesol. A pričom ma nevybavil. Nič len doniesol štátne peniaze a štátnu dotáciu. Takže toto sú kroky, ktoré treba usmeriť. Dotácie, rozdeľovania. Sú obce, ktoré dostanú. Všetko sú obce, ktoré nedostanú nič a môžu písať obejdávku. Za obejdávku spravodlivosť tam nie je. A je veľa vecí, ktoré treba urobiť inak tam o štátnej správe ani netreba hovoriť, pretože tu máte niekoľkonásobne viacej úradníkov ako v 90. roku 90 Rokov, 90. rokov. Samozrejme, znikol, však preto to chcem... Prosím celé... vás, vy ste vybudovali nie ekonomický hospodársky systém, ale byrokratický administratívny systém, ktorý dusí všetko. A dneska sedliak na svojej záhradke nemôže dopestovať zeleninu a aj to voľne prehrať na trh. Je to hamba tohto štátu. Dobre, budeme si to rozoberať. Ešto, to ešte veľa. K, ve, druhá vec, je to veľa. Druhá vec, ktorá bola, bola z volebným systémom. Tak tam nejaké dievčatko z tých, v parlamente hovorila o ten mečiarov systém. To... Hm. Ja sa nebránim. Ja som autor toho zákona. A som ho napísal. Ten zákon reagoval na volebný zákon z roku 90-92, ktorý preferoval malé politické strany, kde tri strany, čiže mohli mať 15%, mohli mať 11%, dvom stranám stačilo 5%, pričom iná strana, ktorá kandidovala sama, musela mať 5%. Takže to bol preferenčný systém, vytvoriť drobné politické strany a systémy a preniesť to do ústavného systému. Veľa rán zajacová smrť. Veľa strán, každý chce byť niekde, niečo, mať nejakú pravdu a znamená to permanentnú nestabilitu vo vláde a v parlamente. Toto bola jedna vec. Druhá vec, bolo Slovensko rozdelené na viacero obvodov. Obrovský úspech ale keď ste zobrali, kto nominuje do tých obvodov, tak nominuje politické strany. A keď teraz kritizujú, že koľko je tam Bratislavčanov, tak vtedy boli tam tí istí Bratislavčani, nemyslím osobne, fyzicky tí istí, ale tiež ľudia z Bratislavy, len boli delegovaní do jednotlivých krajov. Ano. Tak sa povedalo, tak skončíme s týmto. Tak vytvorujeme jeden bod, nech sa kontroluje... Aj regionálne, aj inak regiony môžu podporiť svojho kandidáta. A nepodporili. Podporovali strany a priority v stranách. Čiže vlastne ten systém, proti ktorým bol ten zákon postavený, potvrdili. Deď ako tento zákon bol schválený, som sa postavil a povedal, ten zákon je zlý. Na jednorazové použitie a ak majú byť demokratické voľby uskutočnené, máme dva spôsoby. Jeden je 150 volebných obvodov. V každom volebnom obvode si spomedzi občanov tam žijúcich volia jedného svojho zástupcu, ktorý je pod kontrolou tých občanov a tým občanom zodpoveda. To je jeden demokratický systém, ktorý na svete nebeží, ale mohli by sme ho mať odskúšať a mohol by byť funkčný a mohol byť vytvoriť na Slovensku plené podnebie. Strany kričali, ale veď, čo potom ideme my? Vy budete pripravovať straníkov, aby tých vašich volili a boli najlepší. Ak ich nepripravíte, tak ich voliť nebudú. Ale len preto, že má niekto legitimáciu a je, sa páči predsedovi, tak nemá byť prečo voledy. Občan si má voliť svojho zástupcu. To bola prvá vec, ktorú som navrhol ako zmenu. A druhá zmena bol návrh, môžeme urobiť kompromis. Nechajte na 50% mandátov, to je 75, mm. bude platiť systém jedného obvodu a 75 bude platiť jednoobvodový mandát. No aj toto to hovoril neskôr. Čiže 75 poslancov bude volených v 75 obvodoch. A strany budú volené v celoštátnom. Hm? Čiže budeme mať dve urny, ktoré budeme Háceť. hodnotiť a počítať ľudí. Máme zase systém demokratickejší s demokratickejší zastúpením regionov. Veď nemôže byť, že vyše 30 okresov do dneska nemalo ani jedného delegáta. A to je pravda. Ale vtedy čo? Naša učená tlač začala rátať, mečier má toľkoto hlasov. Hm. A večer má dobré postavenie v mestách a obciach. Ak by prišiel na tento systém, mal by ešte lepšie. Čiže jeho návrhy sú zlé. A preto ich odmietli a odmietajú ich do detska. Tak už tie detské pomaly na ničom dohovoriť. Akurát sa vracajú k tomu systému, ktorý z tých, čo sú v parlamente, si pamätá len Ferkomy Kloško. <laughs> A preto aj KDH zostáva. Rozdelme to zase na tie obvody a do tých obvodov však si budeme my nominovať, kto tam bude. Však potom tá strana príde do parlamentu. A zase si to budeme my tlačiť tak, ako doteraz. Akurát, že formálne urobíme nejaký pohyb dopredu. Ja som zbytočne nazbieral banstrobického hlasy. Krají bolo možno 40 kandidátov za VPN. Minul som toľko hlasov, že sme minuli všetkých 40. Ale bolo treba ďalších. A už sme nemohli. Čiže vlastne volebný výsledok sa postavil proti tomu, kto voľby vyhral. Bol to spravodlivé? Nie, ale stáva sa to pravidelne v politike. A doteraz Gagajú o toho jedné a druhý, čo nevedia, o čo išlo. To je najhoršie, že tí o tom hovoria, čo nevedia, o čo išlo. Lebo keby sa to jasne vysvetlilo, tak už každý si urobí mienku, chcem to, nechcem to, je to pre mňa zaujímavé, nie je to pre mňa vôbec vodné. No a tak teraz, keď som tam mal 40 poslaneckých miest a už sa menil všetky, ale mohol som miesto toho, čo z toho kraja odišiel, dopoliať len z toho kraja. A uh -huh. nemal som s kým. Tak som musel znižiť počet poslancov vo svojom klube. Takisto bola reorganizácia dávaná. Dobre, na... existujú kluby profesné v Národnej rade. Pomenime to. Dovolme otvoriť aj kluby národnostné, ale aj kluby regionálne. Mm -hmm. Ešte väčšie Nikdy by to neprešlo. Ale chvála Bohu, ja si myslím, že to by bolo jablko sváru neustále. Nebolo. Bolo tam jedno stanovisko, druhé stanovisko povie sa a rozhodne sa. Ale bude sa hľadať kompromis. Lebo nakoniec je to postavené všetko na dohode a občianskom rozhodovaní. A ak sú to zástupcovia, a občanov, prídeš domov, tak sa ťa budú pýtať, prečo si to hlasoval tak a prečo inak. A vysvetlí nám to. Takže si to rozmyslíš, kým to odhlasujúš. Začneš to je o tom. doma robiť škandály, začneš žiť nadmieru, keď máš peniaze. Začneš mlátiť ženu a ožierať sa. Tak kamarát, na toto sme si ťa nevybrali. Tak sme nové voľby v našom volebnom obvode. Áno. A o tomto, podľa mňa, budeme, budeme ešte kolo hovoriť kolo. viacej relácii. Takže to je veľa vecí, Toto ktoré nás s čaká. a volebnými systémami súvisí. Ak sa chce niekto vrátiť do systému z 90. a 92. roku, Bože odpustiť, lebo nevedia, čo robia. <rý> <Povedali> <rý> ja nehovorím, to. že to, čo som urobil v 94. a navrhol, že to bolo ideálne, povedal som hneď, hneď, ako to vyšlo na svetlo? Nie je to dobré. Treba to inak. Dokonca sme mali stretnutie s novinármi, kde som to vysvetloval všetky volebné systémy. Japonský, americký, anglický, európske systémy. To všetko, čo je postavené na množstve strán, je postavené na nestabilite. To, čo je postavené na menšom počte strán, dáva stabilitu štátu, pevnejšie smerovanie a dlhodobejšie programovanie a plánovanie vývoja. Takže Pre ľudí si... viac istoty. Tie voľby dávajú nejaký návod k tomu, tak si to vyberajte. Ale tu máte každú chvíľu inakší poslanec. A u niektorých je to... Niektor Dobre, nerozoberieme im. Dávejme ďalšie otázky, bo máme ich veľa času málo. Pani Zuzana, zdravím všetky štúdiu, počúvam stále. Pána Mečiara si veľmi vážim a veľa zdravia. Tak eh, Palos eh, Anglicka nám eh, píše, že eh, dobrý podvečer, prajem do štúdia a tak ďalej. Môžeme voliť iba v okresných voľbách. Eh, Dočela Veľkej Británie nemáme právo, eh, veľa vykričníkov s pozdravom, eh, takže on je z Anglicka on to asi ovláda otázka od Mariána no to je skvelé, celé roky počúvame, že nebyť sa napad tak nie sme na výťaznej strane a teraz sa dozviem, že o tomto bolo rozhodnuté s Benešom v 43. a kvôli Českým vrahom, ktorí zlikvidovali 240 tisíc Nemcov po vojne tak naše slovenské obete nemohli byť odškodnené E, tak by nás mali očkodniť Češsy nahnevaný, Marian zo stretného považia, takže to už sme o tom hovorili. A je spravodlivý. E, píše to spravodlivý, je to len životný spravodlivý. Je to Je to není životný Asi to není k aktuálnímu tématu, ale víte, vážim si a tak ďalej, takže to nie je dokonca Či, ani k našej našej relácii to je k hodine vlka vyzerá to byť. Otázka som z toho zmetený, pán Mečiar píše Marian, pán Harabin tvrdí že za Fica dávame viac braní Ukrajine ako pred voľbami preto sme teraz priatelia Ruska, Marian zo stredného považia no vás a Jeriku pozdravuje. Vieme o tom niečo? Pravdu. Dobre? Fico ozdáme, že zo Slovenska nepojdu žiadne zbrane. Nie, povedal, že komerčné pojdu. Pred voľbami. Žiadne. Po voľbách súkromné spoločnosti budú zbranie. vyvážať. Štát nebude. Ale sú spoločnosti, ktoré sú zmiešané. Aj súkromné, aj štátne. Vyvážajú. Vyvážajú. Ja sú opravárenské závody na Slovensku? Sú. Tak na tie sme hrdí. Sú vicikové srediska na Slovensku? Sú. A že nevyvážame zo štátnych zásob? Nie to z čoho. Nie to z čoho. Oblast protivzdušnej ochrany sme tak vyčistili, že dneska môžu aj lastovičky nad nami bez obavlietať. Nie to ani praky, aby sa zložili dole. A robí nám službu Česká republika, Polska a Maďarska, Že ak bude treba, tak zakročia. Ale teraz by zoberte, že k čomu taký zákrok môže byť? To k ničomu. Nedávno som, keď sa začali tieto problémy v Nemecku e, s kancelárom, tak som počúval takisto, že aká je rýchlosť tých super zbraní, ktoré Rusi majú a koľko by trvalo výstrolu z územia Ruska kým by doletel na územie Nemecka? Čo myslíte? Ech, neviem si predstaviť. Minuty asi, keď je to teraz moderné. modernote. minúty. Fantastické. No to, tak to je... To, to, to čo stačíte urobiť? Nieč, ani si povaliť veci. Keby si chcel utekať na stanicu alebo na letisko. Nie, je to šiavené, čo sa deje s tými zbraňami, ale na druhej strane... Čiže ja to len chcem povedať to, že teda keď náš dušný priestor sa má chrániť týmito lietadlami, koľko minút bude trvať, kým z ich, na ich materské letiská. príde upozornenie, niečo sa chystá, kým prídu a zasiahnu pri veľkosti nášho územia. Takže tá ochrana je symbolická, ale my nemáme nič. No. Nať podviedol, keď povedal, že MIGI-29 sú schopné Ako to porobil? No krásne. Tam boli technici ruskí, ktorí to udržiavali v prevádzke. Najprv vyhlasujú, že títo technici sú, vykonávajú inú činnosť protištátnu, preto musia je Slovensko okamžite opustiť. Tam. Slovensko okamžite opustili. Nikto nedal žiaden dôkaz, že akúkoľvek protištátnu činnosť vykonávajú čas prešiel, byky nemôžu lietať, lebo nie je zabezpečená údržba. <rý> a keďže nemôžu lietať, na čo sú nám? A mnohé sú už pokazené. Treba ich darovať. Takže ako šrot to darujeme na Ukrajinu. Ten šrot prišiel na Ukrajinu a začal lietať. <rý> <rý> Zázračný naďov šrot. Tu sme, sme mali reláciu, tás. tu sme hovorili o tom, že sa pripravuje na export aj S-300. S-300-ka inak mala chrániť atomu na západne Slovensko pred všetkými útočiacimi cieľmi. Ešte bola rozrobená s 330 pre ostatnú polovicu Slovenska. Tu zrušil Mikloš z Uryndom a zaplatili pokutu 50 miliónov za to, že to zrušili. A dostali sme napomenutie zo Spojených štátov za to, že sme to zrušili. A to doteraz sa nikto nedal na súd? Už je to promlčané určite. Výborne, dobre. No. Takže to je. No a keď sme teda túto S-300 odviezli, to je len šrot. Tu sme hovorili, že sa pripravuje a vtedy prišla správa od poslucháča, ktorý povedal, ako pripravuje. Však už je všetko na východnej hranici. Áno, si pamätám. Prekročili hranice a tento šrot prišiel do Ruska. Teda na Ukrajinu. A o nejaké 3 alebo 4 mesiace správa z Ruska, tento šrot sme zasiahli nejako ožil. Proste ožil. Zázraky na Ukrajine aj s peniazmi, aj s so ozbraniami sa dejú každý deň. sa manipuluje s peniazmi, koľko to stálo, povedal sa, koľko za to dostaneme, dostali sme figu Borovu, ten je teraz hrdina má stranu demokratov a ide s nimi do volieb. Zozbierali sa takí istí extrémisty okolo neho, ktorí vychádzajú z toho slúžiť ocikomu, len nech si nás zoberú lebo byť sluhom pána... To je dôležité. To je dôležité, ale byť pánom, to nie je dôležité. Lebo to je zodpovednosť za seba. No ale vidíte, budú mať aspoň 3%, lebo služobničkovia lezení do zadnej časti, hoci koho sa vždy najdu a vždy sa našli. Aj v našom národe, no, aj význam. dobro len nás namočia všetkých do niečoho. Samozrejme. Sme nechceli byť. Takže dneska tá núdza, ktorá tu u nás je, je vlastne núdza z toho, že štát Nedisponujeme prostriedkami, ktoré by mohol dať nad potreby obrany štátu GOL. Dokonca nie je pokrytá ani celá obrana štátu. Preto sa bude nakupovať veľa techniky, veľa to bude stáť, veľa ľudí povia, na čo je nám to a na čo je nám to. No pretože nič nie je. A tak na čo a to niečo tešie? musíme dať tak vás povolať, čo by postrašilo, potom neby. Veď ale... to, ale tu bude len strašenie, ale prečo sa necháme ako ľudstvo takto klamať? To sa netýka len Slovákov. No čo, keď tu budeme mať 6 lietadlí, no niekých tu máme 60. Čo teraz? Ako, môžeme si už niekedy povedať, že ako, nie sme pripravení? Viete, u tých myho čo sme my mali, to bolo vtedy najmodrnejšia séria, tak bolo cvičenie na to. Dve boli. Jedno bolo na sliedčí. Vyhrali. Druhé bolo v Nemecku A tam bol pre Slovenského pilota naplánované, že pôjde na severný pol. Uh -huh. On tam išiel a sám bol v tom letadle. Naletel a hovorí, ak som videl tú bielu plať okolo seba. A spomenul si, že ak sa niečo pokazí, že ma tam nikto nenájde, tak si môžete predstaviť, že ako som pridal... <laughs> Tým som neuvidel breví Evropy. A tiež skončili akože výkonnosti najlepší. Nie s nejakým vojenským zámerom, ale uh, sme porovnávali dobu praletu, tak Bratislava Praha 6 minút. Uf. Na Slovensku bolo dosť problémom na východnom vytočiť, aby sa održali nad zúzemným Slovenska, lebo mm -hmm. pri tých veľkých rýchlosťach potrebovali väčšie takže to sme mali aj dohody medzi štátmi v tomto smere. Ale boli sme bojaschopní. Mali sme všetko, mali sme armádu, 40 tisíc vojakov v zbraniach. Mali sme raketové zbrani. Kazárne sme mali, kde sme mali tých vojakov. Mali sme ako jediný v strednej Európe rakety. Moderné rakety. I chodili Američania z likvidviteta. Mohli dať nikoho, neutočíme, ale keď sa utočí niekto, tak potom to zlikvidujeme. Ani normálne mohli mať požiadavku, že zlikvidujete. Samozrejme, to že boli. Tak napríklad prvá požiadavka Spojených štátov, keď tam prišli, bola kontrola miest, kde boli kedysi chemické zbranie vyrábane. Uh -huh. Ja som o tom nevedel, kde boli, lebo to už v 50. rokoch bola nejaká výroba Nováko. Takže oni presne prišli podľa MAP, istí plestie do toho tunela, namerili a povedali, tu som hrobky, nič nevyrádam. Môžeme odísť. Ja, a čiže kontrolovali a vedeli, čo majú vedeli, kontrolovať? Vedeli, čo je, či tam hrozí, či Proste vedeli, čo treba urobiť a čo nie. Pozrite, takisto je aj, s kým robiť, čo robiť, ako robiť. Nepáči sa mi napríklad situácia, ktorá dneska vzniká, že v Česí prestali považovať Slovákov za svojich najbližších ľudí, za mm -hmm. najbližších považujú Rakušanov, potom Švajciarom, potom Kanadianov. A my sme prestali pre nich byť zaujímavý parta. A bolo to všetko postavené na vzájomnosti. Nie na formálne jednou štátu, Na vzájomnosti. Tak ale príchodom novej vlády stráca. sa to nemôže zmeniť? A tá vzájavnosť sa stráca len pre politické kým. No veď práve. Takže asi by sa mohla zmeniť. Príchodom však v budú voľby, takže e, možno sa niečo môže zmeniť tým ja, pádom. toho nezmení. prezident sa nemení. Prezident sa nemení. Sa vláda, ak príde Babiš, dá sa očakávať lepší kontakt vo vláde. Samozrejme je to dôležité, kto budú partneri. Babiša sú tam dvaja kandidáty. Už sa robia obidvo problémy ešte pred volbami. Takže tie kruhy za a proti proste pracujú. Čo sa dá od koho očítať a stále tie militaristické kruhy zvyšujú tlak na každého. Ale ja len chcem povedať, že mali sme spojenestvo dobré a nemáme ho. Kde sme boli uznaní. Takže treba niečo v tomto smere urobiť. Taký stav, aký je je dobrý. Určite budeme musieť niečo, ale ja ešte keď sme boli pritom na to, uh, teraz sa hovorí o tom, že kde by mali byť hranice uh, na to, pokiaľ by mohlo byť, aby mohla byť tá mierová zmluva nejakou uh, brana vážne. Tak teraz takto, tam sa dezinterpretuje rúske stanovisko. Aha. Ktorý hovoria, kde je na to, nech je na to. No. Ale odísť so zbraniovými systémami ďalej od ruských hranic na bývalú hranicu to. No? Čiže chcú, aby tam bola nejaká buferová zóna, taká nárazníková zóna, ktorá by garantovala jednej a druhej strane východiska v prípade konfliktu. To áno. Ale nemajú požiadavku, že musíte vystúpiť z NATO a je taká požiadavka. Nie, ale čo by bolo rozumné? Proste, aby sa cítili aj tej Rusi bezpečne. To je všetko z toho. Že Európa nemá žiadnu zmluvu o bezpečnosti. Je tam jedna organizácia, volá sa to Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Táto organizácia nestojí ani za fajku močky. Prečo to hovorím? Preto som bol veľmi angažovaný v spore na Balkáne a viem, že táto organizácia neurobila nič. Táto organizácia bola angažovaná v občianských vojnách na Ukrajine neurabila nič, pomáhala prozápadným vplyvom proti Rusom občanom Ukrajiny. Preto je požiadali, aby odišla preč. Mm -hmm. Čiže vlastne ona nezaznamenala ani jeden pozitívny úspech za celú za existenciu okrem toho, že sa zídu, zedia, povedia si prejaví a idú ako dôležitý domov, lebo sú členmi. Ja, Európska konferencia potrebuje nový bezpečnostný systém. Bezpečnostný systém vo vnútri aj ochranu zvonka. A na to treba mať politikov, ktorí majú dobrú vôľu, sú schopní sa dohodnúť, tak ako bolo volakedy nemecký kancelár, tak ako bol voľakedy Francúz, tak, ako boli ochotní aj na východe, čiže sa stretli tí ľudia a vedeli prijať nejaký program, po ktorom každý po prijatí programu bol spokojný. Ten má garantované. To, ten má garantované. to je dôležité. To... No, ale systém sa rozpadol. Neexistuje. Je jedna zmluva o obmedzení atomových zbraní, ktorú ešte dodržiavajú Rusi a Američania, čo do počtu, čo do kvality, sa to aj tam dochádza. K zmenám na rôznych typoch, rôznych druhov bomb a rôznych druhov zbraní, kde ostatné také silné nie sú. Tretí, kto sa im približuje, je Čína, ale ešte dosť zaostáva. A iní robia pokusy, ale nie je to tá sila, ktorú majú Američania a Rusy. ktorí majú približne vyrovnané pozície. A my, ak chceme, aby bol pokoj, tak musí byť pokoj medzi tými dvomi. A ten pokoj sa musí preniesť aj do Európy, Zastaviť agresorov, poslať ich z politickej scény skôr, ako nás oni pošlú na cintoríny. Takže ide, doba, ide to byť veľmi vážne. Toto varujete už častejšie, ale to vidno všade okolo nás. Situácie sa zhoršuje v každom ohľade, takže asi by sme mali byť pripravení troška, že možno sa nám zhorší životná úroveň. No, Dúfajme, vlastne, že nie je vojnou. Čo bolo povedané, bolo povedané na základe zistených faktov. Nie je to výmysel, nie je to želanie. Hovorím vám to, čo som zistil, sprostredkoval vám to, čo vám iní nehovoria, aj s tým, že sa mi to vráti, tak ako v živote veľa rázy, že to si nemal. Áno, nie si na správnej strane dejin. Ja, sa vždy na tom ja som na strane našich ľudí, to je všetko. Tak a netreba byť na strane dejin, dejiny, aj tak píšu výťazy. Veľmi pekne ďakujem za návštevu štúdiu, vám všetkým ďakujem za pozornosť, teším sa na ďalšiu reláciu a majte krásny víkend. Do počutia. Do počutia.